Приложение към протокола от 1910 година На 13 септември 1909 г., господин Дънов ни поясни, че света Богородица съответства на Елохим, което е женско име. Яхова е Христос, а Елохим е света Богородица. Това пояснение ни се даде, когато бяхме на Софрата с господин Дънов и дядо Тихчев. На 19 септември 1909 г. Събота на обед около 1 часа в присъствието на Арнаудов и Дядо Тихчев, господин Дънов ни поясни девете блаженства. Те са девете правила, които християнинат трябва да изпълни, за да започне да люби Господа с всичкото си сърце. Добре е да се спираме и да разсъждаваме, например, що значи низшите духом. Светът казва. Отнеми, Господи, благоволението си, но не дай блага и не ни наказвай. Когато ние трябва да казваме, накажиме, Господи, но не отнемай благоволението си от нас. Тук е именно разликата между нас и света. Страх Божий е във Вехтия Завет, а в Новия Завет страх Божий подразбира благочестие. А вечерта в същия ден, 19 септември 1909 година, когато се бяхме събрали около господин Дънов, заедно с Арнаудов, господин Дънов в разговора си ни каза, че умният се получава от грешките на хората, а безумният се получава от своите погрешки. Нищият духом преди всичко е от всичко доволен. Хорските радости са негови радости, скърбите на хората са негови скърби. Той не е слабо характерен и не иска нищо за себе си. От външните работи не се безпокои, на него пари не трябват, че умрял някой не се безпокои и най-после нисшия духом разбира смисъла на живота. Гина каза, такива хора са много рядко. Да, на такива е царството Божие, всичко е лесно, когато отвътре е светло и всичко е мъчно, когато отвътре е мрачно. На 20 септември 1909 г. неделя има събрание у дома, в 11 часа сутринта присъстват ние Гина, Димитър Голов, Тодор Бачваров, Спас Арнаудов, Никола Арнаудов, Иван Тачев, дядо Петър Тихчев. Между другото господин Дънов каза, Ако искате да си изплатите кармата, трябва да държите и спазвате следните девет правила. Чете блаженствата. Първото правило е за нищите духом. За да измени човек своята карма, трябва да бъде един велик дух и да се свърже с цялото човечество. Исус Христос измени своята карма, но Той беше един велик дух, за да може да разрушите кармата си, трябва да се свържете с небето и духът, като дойде, Той ще я разруши. По-висшата форма е в състояние да защити по-низшата, а последната не може да защити първата. По-висшият живот може да избави по-низшия, а последният не може да помогне на първия. Например, овчарят може да помогне на овцата си, когато овцете не могат да избавят овчаря. Добрите желания трябва да ги асимилирате, защото иначе ще дойдат други духове и ще се възползват от тях. Евангелието е една велика наука — наука за живота. В него са вложени всичките основни закони, по които светът се развива. Без страдания няма повдигане — това е един велик закон, който иска да влезе в Царството Божие без страдание, той желая невъзможното и немислимото. Христос иска от нас да се самопожертваме, защото и Той се самопожертва, да бъдем подобни на Него. Силният човек винаги трябва да страда, а слабите и малодушните хора никога не могат да страдат. Гордостта е болезнено състояние в духовния свят, а смирението е естествено състояние в същия свят. Сега нека захванем нисшите духом, което значи силни духом. Добрите желания Това са храната на душата. И тия желания, щом влязат у нас, духът ги асимилира и след това настъпва реализиране на доброто желание. Да любиш врага си, значи да не запазиш лоша форма в душата си към него. Любовта към Бога, към ближния и към враговете може да се подраздели както следва. Бог, ближните, враговете, дяволите. Така Бога ще турим в света е светих у нас. Ближните в средата у нас. Враговете навън от нас. Още навън от нас. Дяволите. Когато един добър човек бие някого, той е добре за тогава, когато бият, защото в същото време го магнетизира. Но когато един лош човек бие добрия, лошо е, защото добрият човек се демагнетизира. Тук може да се каже и за Исус Христос, когато го биха лоши хора. Той, който и кротък дух да е, изказва Отче, ако е възможно да премине тази чаша. Много тънката пръчица добре действа при възпитанието на децата, и то, когато се бият по задницата, защото в същото време ги магнетизират. Вам е необходимо знание, за да може да се борите. Трябва ви добро оръжие. С чакмакли и пушки не може да се борите. Не бива вие да предизвиквате борбата. Невидимият свят иде! Да ви помогне, и вие не пропущайте възможността, да се възползвате от помощта. Силата не е във вас. До тогава, докато държите Бога като светъл образ у вас, до тогава ще напредвате. Потъмне е ли този образ у вас, потъвате и вие. Докато Божественият образ свети у вас, вие ще бъдете на едно безопасно поле. В България има мнозина, които подготвят духа. И те един ден ще бъдат внушително число. Те са църквата в България. И те са хората, които ще искат служене от вас, както малките деца, на които трябва да се слугува. Пай Христос ни казва, че който иска да бъде пръв, трябва да бъде слуга. От сега нататък. Хората ще ви търсят. Стига да бъдете готови да им помогнете. От сега нататък Вие сами ще си водите събранието, защото аз имам работа. Духът е, който ще ви ръководи. 27 септември 1909 година Неделя В събранието у нас господин Дънов между другото каза ‒ не сравнявай себе си с себе си, Тоест не бива да сравняваш сегашното си стремление и сегашните си прояви с миналите прераждания ‒ У човека има две еволюции ‒ лошите качества и добрите качества ‒ и които качества взимат преимущество от човека ‒ такъв е той. Такава е и еволюцията му. Събрание на 4 октомври 1909 година, неделя, 11 часа сутринта, на което присъстваха Низгина П. Епитропов, Арноудов, Спас Димитров, И. Тачев, Величко, Граблашев и Д. Голов. След като прочете... 12 глава от Евангелието от Лука Господин Дънов каза Вярата не може да се всъди у хората, и тя не може да се раздаде. Тя е атрибут на душата. Първоначалната вяра, ние я имаме у себе си, и ако тя е постоянна у нас, животните нямаше да се плашат от нас. Ако имахме тази божествена, Първоначална чистота. Вълкът и мечката нямаше да ни нападат. Хората нямат свободна воля, защото мислите се предават от човек на човек и много работи вършим против нашата воля. Нашата свободна воля проистича от Бога, защото Той е свободен. Свободната воля е нещо относително. И в пълния смисъл на думата, ние не сме свободни. От съвременните хора на един милион души може да се намери само един със свободна воля. Защото под човек със свободна воля се разбира този, който като го турят на всички мъчноти, той устоява. А не ако му ударят 90 удара стояга, той да се разколебава. Такъв човек не е със свободна воля. Какво трябва да разбираме под думата воля? Ако вземете първия слог на думата, значи раздвояване. Воля, простото изражение на думата, значи сила. А от чисто фенологическо гледище във волята влизат твърдостта, на която е основан и натъд, смелостта и настойчивостта. И така... Волята има три положения ‒ смелост, твърдост и настойчивост. Волята в физическото поле има своето проявление, а в духовното поле има друго проявление. От френологическо гледище разните хора нямат еднаква воля, например човекът. На когото е ниско при ушите, той няма воля. Под воля изобщо трябва да се разбира желание да се прави нещо. В правия смисъл сърцето е, което ни направлява. В нравствения свят волята не действа, както във физическият свят. Защото в нравствения свят много пъти трябва да се подчиним на друга една воля, докато във физическия е обратно. В духовния свят има сила винаги слабият, а в физическия – силният. В духовния свят силните слугуват на слабите, в физическия е обратно. Човек, който не е смирен, всичко знае, всичко разбира. Библията знае от кора до кора. Ние просто сме играчка в този свят. Ако искаме да не сме такива, трябва да се съединим с Господа. Когато Господ се прояви в нас, тогава ще бъдем със свободна воля. И в този свят всичко ни влияе. И въздухът, и хората, и духовете. Ако искаме с си да преминем света, много се лъжим. Има две същества у нас. Едното винаги се тревожи, гневи, а другото примирява нещата и не се смущава. Второто същество сме ние и то е което мисли за небето. А първото, като грубо и недодялано, се остават тук, на земята. И когато второто същество замине за небето, то рече на човека в плътта на първото същество. С Богом! Довиждане! За свободната воля може да се каже следното. Ние, например, не може да се откажем да спим. Но сме напълно свободни да си турим главата на изток, запад, север или юг. Можеш да си избереш, която искаш посока, защото в това имаме избор. От гледище на френологията, нашата свободна воля много се ограничава. Що е с От чисто френологическо гледище, то е излизане на съзнанието от нас. За да се очистят, оправят и укрепнат клетките. Тъй като дойде съзнанието на нова сметка, започва нова деятелност. Па и в духовно отношение спането е потребно, защото ако не спяхме, щяхме да станем крайно материалисти. Спането духът отива там, откъдето е дошъл. Странства и с това черпи сила. Човек може да стои буден до 40 дни. Исус Христос, като беше в пост 40 дни, беше буден. Човек в многото си опити ха това да стори, ха друго да извърши, губи време. Даже губи предназначението си. На 8 октомври 1909 г. четвъртък, Бяхме на Софрата сгина заедно с господин Дънов, който между другото каза. Мъчнотиите – това е божествената ръка, а страданията – това е божествената оран. На 11 октомври 1909 г. неделя, 11 часа, събрание у нас от Дъголов в Граблашев. П. Епитропов, с П. Димитров и ниезгина. сгина. П. Покана на господин Дънов В. Граблашев прочете 11 глава от Йоанна, върху която даде някои пояснения, след което господин Дънов поде. Какви са жилищата поменати в тая глава? Те означават личното и общото развитие на човечеството. Всичкото знание, което имате, трябва да го смелите, за това за сега нищо не ви се дава. Многото знание у вас разваля, както майката, като напръщят гърдите й, трябва да даде на детето си, за да се поизпразне млякото. Трябва и вие да дадете от онова, което имате и което сте набрали, за да ви се даде друго. За сега се нуждаете от основните неща, а пък за жилищата, които се споменават, вие ги схващате от индивидуална страна. Представете си клетките. Дойдат в тялото, отидат в черния дроб и прочее. Какво ще научат тези клетки? Нищо друго, освен отношенията на разните други клетки, едни спрямо други. Така е и в духовния свят. Духът, който пита, учи отношенията на духовете едни спрямо други. Да, на вас ви трябва опитност. За сферите. Вие всякога се излъчвате и ги бродите. Само, че сте в несъзнание, да не можете да си дадете отчет. Интересно е, че когато човек отива при един болен с мислите си, трябва да създаде противоположни мисли, да с това да възбуди борба болния. На 11 октомври 1909 г. неделя, в частен разговор в стаята на господин Дънов, той ми каза Що е воля? Волята е желание, мисъл и сила. В същия ден, когато бяхме към семинарията, в пет часа вечерта, господин Дънов ми казваше, че човек трябва да използва благата, които Господ му дава. В същия момент на запад, над дефилето на село Княжево, се яви едно малко червено, горещо като въглен облаче, за което господин Дънов ми каза, че с това облаче се потвърждава разговорът ни че човек трябва да използва благата, които Господ му дава. 18 октомври 1909 г. неделя, 11 часа, събрание у дома, присъствахме ние двамата, Дъголов и Тачев, Арнаудов, Спадимитров. Прочете се глава 16 от Йоанна, след което господин Дънов между другото каза. Само в две неща не трябва да се съблазняваме. Първо, в Бога и второ, в Духа, който ни ръководи. Човек, който се съблазнява в Бога и в Духа, който го ръководи, той е осъден и няма сила, която може да го избави. Във всеки един човек живее един ангел и един дявол. У когато работи повече ангелът, има любов. Къде е любовта? В световете на ангелите има любов, тя е в духовния свят, а не в божествения, и се проявява между слабите. Трите свята са божественият, духовният и човешкият. Нашата любов на земята е желание. Любовта е любов в духовния свят, а пък в Божествения свят е мъдростта. На земята конете и е воловите. Представляват служебните духове. Коя е причината, където съвременните християни не могат да разберат Евангелието? Защото всеки го чете и разбира от тяхно лично гледище. Какво нещо е търпението? Неволята ли? Не. Търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за тия хора, които имат здраве и сила. То е за силните, а не за слабите хора. Любовта, гдето е фрая, е примесена с малко егоизъм. А истинската любов е в самата мъдрост. Мъдростта това е второто проявление на Бога, и то е Неговият творчески акт. А пък любовта е в по-горната сфера, където истината е най-чиста. От майката, т.е. от капитала, никога не давайте, а давайте от лихвата. В прочетената глава вие виждате, че се казва «Просете». Значи, когато молите и поискате да ви се даде каквото и да е благо, вие трябва да просите за вътрешната духовна светлина, за да се разкрие същественото което ви е потребно да разберете. На 21 октомври 1909 година, сряда бяхме на обяд в трапезарията. Господин Дънов, в разговора си с мен и Гина, изказа следните важни мисли. Тези, които умират, ги пущат в Чистилището. Пургаторум. Тези, които ги бракуват, тези, които заспиват, те чакат прераждане, тези, които заминават, отиват в рая, грешните се мъчат, тези, които се стремят да се усъвършенстват, те се трудят, а пък тези, които помагат на другите, те работят. На 8 ноември 1909 г. неделя, Архангелов ден, присъствието на Дъголов, и Тачев, Тъбачваров, Спа Димитров и ние двамата, господин Дънов, между другото, каза ‒ гневът, яростта, страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек. И те са интелигентните сили, които го повдигат. Така, например, в гняв и ярост, вие ще се демагнетизирате и паднете. Тогава, ако помислите за любов, смирение и прочее, вие започвате да размишлявате и с това се повдигате. Най-напред е направена Астралната форма на земята и човек, като е паднал, защото поискал жена и понеже такава не може да има в астралната земя, то трябваше да слезе тук. На 29 ноември 1909 г. неделя, на събранието в стаята на господин Дънов, гдето присъстваха Граблашев и Тачев, дядо Сапунов от Айтос, Дъголов с Димитров. И ние двамата сгина ни се дадоха стихове от книгата Господня, които прочетохме последния ред. В. Граблашев прочете Исая 63, 8-17, Д Голов Еклесиаст 12-9.10, Гумнерова Псалом 63, 4 С. Димитров Псалом. 7178. А за онези които отсъстват, се прочете от Притчи 718. На 20 юни 1910 г. неделя в 11 часа преди обед, на събрание в стаята на господин Дънов ни се дадоха следните стихове. Иван Тачев прочете псалом 22, 10, 14 и 25 стих. В. Граблашев Езекиил, 11 глава 5, 8 стих и 16, -и, 17 стих П. Гумнеров, Йоанна 4 глава, 1, 7 стих Г. Гумнерова, Исая. 36 глава, 6 стих 37 глава, 27 стих Сп. Димитров Лука, 9 глава, 3 стих 59 стих Д. Голов Езекил, 6 глава, 11 стих, 8 глава, 3 стих и най-после В. Озунов прочете от Малахия, 3 глава, 15 стих и думите Новия завет. Преди срещата Таз годишната среща беше определена да стане в град Търново от 14 август 1910 г. От София тръгнахме ние с Гина, Димитър Голов, Иван Тачев, Васил Озунов, Михалаки Георгиев и Тодор Стоименов от Бургас, и то на 12 август четвъртък, с бързия сутрешен влак, който тръгва в 7.30 часа. И понеже на 11 август сряда, вечерта в София валя изобилен дъжд. То и при нашето заминаване времето беше облачно, клонящо да завали, но не валя. Такова се остана времето до пристигането ни в Търново към 5 часа. Това закъснение бе следствие от спирането на трена на станцията Дъбник, гдето чакахме повече от един час, докато дойде от Плевен друга машина, за да потегли влакът. Защото машината, която го взе от Плевенската гара се развали. Пукнали се някои от тръбите 2-3 км от станция Дъбник, докато тренак достигна само по инерция, благодарение на която като по чудо спря пред гарата. Из това се е създаде възможност да се депешира в плевен, откъдето достигна друга машина, да ни потегли. Иначе, ако машината се пукнеше всред пътя, кой знае колко щяхме да чакаме? Казваха, че машината, която дойде от плевен, да замени развалената, била същата, с която тръгнахме от София, но която била заменена в плевен с развалената. На 12 август, петък, от към 10 часа сутринта, времето в Търново започна полека да се разведрява и до вечерта съвсем се разясни. Така щото мощта на 13 срещу 14 август беше съвсем ясна и чиста. Времето тихо и много приятно. Годишна среща на Веригата Велико Търново 1910 година. 14 август събота Срещата на членовете на Веригата тази година стана в Търново, в лятната къща или по-търновски колебата на Търновеца господин Анастас Бойнов, гдето в 7 часа за заранта се събрахме всички поканени да участваме в тази годишната среща. Явиха се поканените от София Тодор Бачваров, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Гина Гумнерова, Пенка Бачварова, Деличко Граблашев, Михалаки Георгиев, Иван Тачев и Спаз Димитров. От Търново Константин Иларионов, Елена Иларионова, Иван Дойнов, Мария Дойнова, Анастас Бойнов, Парашкева Бойнова, Драган Попов и Здравка Попова. От Русе Никола Ватев Величка Ватева Петър Тихчев От Бургас Никола Янев Кънчо Стойчев Величка Стойчева Деньо Цанев Тодор Стоименов и Пеню Киров от Пловдив, Петко Епитропов, от Шумен, Васил Узунов. Горе изброените, по ред, според датата и времето на тяхното приемане за членове на веригата, един под друг биваха извикани и изпращани в заседателната стая, където всички насядахме около масата под следния, ред. 8. На масата личаха три ленти, прострени от изток към запад, с цветове розов, жълт и син, поставени тъй, както е отбелязано по-горе. Преди всичко се обяви програмата за днешния ден, за която господин Дънов каза. Най-напред ще последва встъпителна реч, която ще бъде преди обед. От 3 часа след пладне ще започне бдение, за всеки го по 15 минути в стаечката пред ултара. Утре, 15-го неделя, трябва всички да се явите тук сутринта рано между 4 и 5 часа. А за подиробедното бдение да помните, че до 6 часа сте свободни, с изключение на тия, на които е ред да влизат за бдение. А в 6 часа до вечера. Всички да сте тук. За сега, понеже часът е 9, а нашите приятели отгоре ще дойдат в 10, то до тогава, до 10 часа, сте свободни. В този свободен един час, между 9 и 10 часа, между другите разговори се разпределиха минутите. През които всякой един от нас ще влиза пред алтара за бдение от 3 часа следовед. На мен се падна бдение от 3 часа подирпладне. Точно в 10 часа господин Дънов влезе в алтара, а нас остави около масата в тишина и внимание. Няколко минути след влизането си, чрез Пенио Киров, господин Дънов ни покани. Към внимателно следене хода на нещата в тия минути, тъй да да можем добре да чуем и запомним начина и гласа, по който приятелите отгоре ще изпеят, отче наш щом дойдат да присъстват. След като всички по покана на господин Дънов изпяхме благословен гряди и во име Господне, и след настаналата тишина и внимание. На колене изслушахме молитвата Отче наш, която се изпя на чист български, по думите, с които е отбелязана в Евангелието от Матея 6,9-13, но на глас от никого от нас досега не слушан, глас, отличаващ се с хармония, която преобладава духовно трогателно тържество. Гласът бе на господин Дънов и се носеше от към олтара. След като се изпя отче наш, господин Дънов дойде при нас, зае мястото си на масата и между другото каза Имате поздравления от приятелите, които сега присъстват, и тяхното присъствие ние усещаме от изражението на днешния ден. Времето днес е навсякъде ясно, никъде облак не се забелязва, без вятър, съвсем тихо и слънчевият пек е поносим, даже желателен. Въобще, всичко в атмосферата е приятно. Ако можем да нагласим душата си, ние през тази година ще получим големи благословения, за да можем да разбираме това, което ни се казва, Необходими ни са високо чувства и отваряне на духовните очи. А всичко това става с божествената сила. И ако почнете да обичате Господа с всичкото си сърце, Той ще измени сърцата ви. Той е един. Вашето събиране, тук, се дължи на Него и силата, която ви държи. Е божествена. Това искам времето да го потвърди, и вие ще се уверите, че Бог е бил с вас, и че от каквото и да се нуждаете, от нищо не сте лишавани. Ако този свят ни е неприятен, то се дължи на нашия вътрешен егоизъм, от който нашата душа става като пуста земя, в която нищо не се ражда. Всякой е опитал когато минава през някой планински път, как птиците и ручеите, ведно с зеленините, висините и пъдините, правят всичко весело и приятно. Но когато отивате през пустинята, гдето липсата на тая приятност се усеща, няма никаква влага и всичко е пусто пред очите ти, униние и тага на духа ти е обладава. Животът, който ще дойде в нас, е божествената влага, а радостта, която ще усещаме, то е нещо като това, което прозябва, като семето. За радостта, значи, трябва да има обед и душата ни се радва и весели, когато усещаме това. През тази година искам да спазвате следната основна мисъл. Смирението в живота... Е велика добродетел. Не искам да кажа ниско поклонничество, а смирение. Смирението, това е нискотекущите места, и човек без смирение представлява високо място, голям планински връх, където няма нищо. Нищо не расте, не вирее никаква растителност. Може да има слънце. Но нищо не се ражда, а над него или на него може само някой орел да прелети и нищо повече. Даже снегът, който пада върху високите планински върхове, слиза върху ниските и високият връх, нищо не може да се ползва. Както снегът от висотите слиза в долините, да се ползват хората в тях, така е и с горделивите хора, които служат за благословение на чадата Божии, които са долините, върху които животът ще расте. Може наистина да се яви противоречие, че горделивите хора изнасилват смирените. Обаче това противоречие е само във вашия ум. Може ли един планински връх да влияе върху долината. Предъстопяването да на снега възможно е да се запълни някоя долина и да отнесе нещо от нея. Но това нищо не значи, защото отнесеното е било на повърхността и долината в качествено отношение си остава все долина. Не осъждайте света, защото Лошите светски хора служат за нас. Па и в писанието нали е казано? Дъждът се изпраща на грешни и на праведни. Втората мисъл е, че ние трябва да имаме прямо съединение. А третата мисъл е да имаме един център. Също както когато правим къща, трябва да положим основа. И първото нещо на човека е да има една основа, а то е... Добродетелта, която е неизменяема ятка, и която сминаването ни през страдания, Господ сгъстява. Та в тази форма той започва да гради ново тяло, което трябва да се съгради само върху добродетелта. Като дойдете до любовта, ще се научите, че трябва да слугувате. И в слугуването божествената любов ще се прояви. Господарството е най-отекчителното нещо. Чрез законите на любовта ние можем да преобърнем в най-добри и най-лошите хора. И който знае най-добре да слугува, той е най-близо до любовта. Слугувайте, проче и на жена си, и на децата си и на всичките хора. Човек, който не помага и не услужва на страдащите пред очите му, как ще помага на хора, които са далеч от него? Законът е такъв, че трябва да послужите на тия, които са най-близо до вас, да да се отдалечат и да не ви препятстват. Това е заповедта, която ще приложим през тази година, да започнем да слугуваме. Това е, което Господ иска от нас. И на всички, които сте готови в това отношение, Той ще ви съдейства. Злите хора спрямо нас имат същите отношения, както вие спрямо духовете. И както отгоре нас учат, така и ние трябва да учим лошите хора. Тия противоречия в живота искам да ви станат ясни. Тази мисъл е, която Господ ви дава, за да ви направи живота сносен. Сега ви се дава 12 глава от Йоанна и нека през време на прочитането й, каквото на всеки го направи впечатление, да си го отбележи, та тъпотия бележки ще станат някои разяснения. Глава 12 се прочете от господин Дънов, а след това той даде следните отговори на някои от въпросите, възбудени след прочитането. Един горделив човек, за да се обърне, трябва да слезе от височината си в долината на смирението. Има един стих, който казва, че сиромасите имате винаги при вас, а мене не. Това значи че сиромасите и грешните са едно и също нещо. После, сиромашия и болест, богатство и здраве са синоними. Един грешник, например, е като вълк. Колкото повече го храните, толкова повече ще иска да хапе и къса. Преди 2000 години, когато отнази тълпа, Искаше разпятието на Христа, и вие в синца тук сега сте били в онази тълпа и сте викали в едно с тях — «Разпни го, разпни го!» Но понеже от толкова години насам Христос вече ви е засегнал, защото всичкото и вие сте сторили от незнание и понеже съзнанието се е родило във вас, то сега ви събират, за да изправите грешката на миналото си. Исус Христос дойде за езичниците, това е вярно, но това значи, че дойде за кавказката раса, а самитите го не приеха. Виделината е във вас и Господ е във вас. Вземете мерки, защото не е изключена възможността да го распнете. Името Божие е целта, към която се стремим, то е прицелната точка и Името Божие е единственото име, чрез което се спасява целия свят. Може да се приеме, че има хора, които не са чули за името Господне от плът и кръв, но и такива хора има, които познават Исуса Христа. Сократ, например, е един мадрец, който е познавал Христа. А това явства от сегашното му особено появяване в Толстоя. Да, Сократ е сегашният Толстой. Той е живял едно време в Гърция. Толстой е същинското прераждане на Сократ. Духът казва Това, което се казва тук, което видите и чуете през време на срещата, няма да го съобщавате навън, под никакви условия. А ако някои полузаинтересовани и любознателни ви питат, ще отговаряте. Бяхме във Великото училище на природата. Това ще бъде името на веригата. Това е заповедта на духа. Това ви го казвам, за да го имате предвид за една година. А следващия път пак ще ви го спомнят. Да не мислите, че като кажете на света нещо от туй, което става тук, да вие ще го спасите. Не, Господ по-скоро ще го спаси, ако вие мълчите. После духът иска да ви каже нещо друго. Не се плашете от света, да да искате да отидете в манастир. Някой, например, е чиновник, и мисли, че ако остави тая работа, ще му бъде по-добре. Никога не оставяйте първата си стъпка, докато Господ не ви отвори нова. Ако някой има желание, което не може да разреши, тогава да се отнесе до веригата в годишната среща и ще го разрешат. Първата душа е влязла от човека чрез храната, втората е влязла през носа, и тя именно е разумната душа. Та за това носът е символ на разумната душа. Остата пък е символ на любовта, но е символ същевременно и на животинската душа. И така духовната душа, която диша, се храни от въздух. Едната живее в основата на къщата, другата на покрива. Едната живее на долния етаж, и тя е животинската душа, а другата, разумната душа, живее на горния етаж. Но и двете са едно — разумността и животинската душа вървят заедно. Тронът на душата е сърцето, там е, гдето тя живее. Сега ще ви дам някои опътвания за начина, по който ще влизате за молба в ултара днес по от три часа на сетне. Ще се молим, защото Бог да ни даде здраве, разумение на ума и на сърцето, но най-същественото е да искаме здраве, за да можем да работим за Господа и да изпълняваме длъжността си. Тук господин Дънов обстоятелствено обясни уредбата и всичката обстановка на вътрешността на алтара, дето предстоеше да отиваме да се молим, но понеже тази вътрешна алтарна уредба и обстановка не може да бъде достояние на протоколно описание, то за това тези разяснения на господин Дънов се премълчават. Позволено е да се протоколира само казаното. Върху находящите се в алтара пет ленти, върху които господин Дънов обясни. Тези пет ленти представляват пет цвята. Ще ги видите. Розова, жълта, синя, портокалена и зелена лента. От тях розовата означава Божествената любов, жълтата Божествената воля. Синият цвят означава божествения дух. Останалите две ленти, с портокаления и зеления цвят, представляват човешката душа. Портокаления цвят представлява физическото тяло, а зеленият сегашното развитие на човека. И след всичко добави. Сега е благото, което Господ ни дава, и трябва да го използвате. Защото то се дава веднъж в годината. Изпяхме всички песните «Ангел вопияше и свят, свят, свят, Господ Саваот», като свършихме с молитвата Отче наш, 12 часа на обяд. В 3 часа под се започна бдението, за което се оповести тази заран и през което ще се молим за здраве и прочие, което бдение продължи дори до 10 часа вечерта. Някои, на които не бе редът да бъдат между 3 и 6 часа, бяха в града, но в 6 часа всички се събрахме и на групи си беседвахме в двора на ляпната къща до към 10 часа вечерта. Когато всички изредиха бдението си, и когато след като вечеряхме, се разотидохме по квартирите си. Заслужава внимание следната мисъл, която господин Дънов изказа пред група събеседници, които го бяха обкръжили за частен разговор, която мисъл се изказа към 7 часа вечерта. Мисълта бе тази ‒ Грехът е сила в природата, която демагнетизира атомите ‒ на разотиване. Господин Дънов ни напомни заповедта, дадена тази заран, че трябва утре да дойде между 4 и 5 часа заранта, като добави, че целият ден утре, 15 август, неделя, ще посветим в пост. 15 август, неделя. В 5 часа и 25 минути сутринта всички бяхме на местата си, както сме наредени в началото. След като по покана всички в тайно изказахме по една благодарствена молитва, господин Дънов съобщи, че днешният ред е следният. Двама по двама ще отивате в молитвената стая да се молите и ще стоите по 10 минути. Молбата ви ще е за идването на Божията любов в сърцата ви. Тук се разясни от господин Дънов начина на влизането в ултара, стоенето вътре. И излизането, начин, който сме задължени да изпълним, но понеже всичкото и трябва да е непроницаема тайна, изоставя се от протоколиране. Започнахме двама по двама да влизаме по 10 минути за молитва. А за тези, които оставаха на масата да чакат реда си или вече бяха свършили, се определи следната работа. Даде се Библията, която ходеше от ръка на ръка, да всякой се отбеляза по един стих. Върху които отбелязани стихове, господин Дънов каза, че ще ни се каже, отсетне по нещо, ако остане време. Библията се даде най-напред на Пеню Киров и обиколи масата. Аз, като отворих библията, падна ми се от Захария 10.12. На Тодор Стоименов пък се даде написана на лист хвалата, хваление. С задължение да я прочете и да я даде на Димитър Голов, тъй да пътува от ръка на ръка, също както пътува Библията от ръка на ръка, от другата страна на масата. Освен Библията и хвалата, които се подаваха от ръка на ръка, на трето място господин Дънов извади една дълга новонаписана молитва, която даде на Пенио Киров, който я прочете. Прочете я и Тодор Бачваров, от когото я взе, и прочете Петко Гумнеров. Изглеждаше, че и тя ще пропътува около масата от ръка на ръка, също както Библията и хвалата. Обаче господин Дънов я прибра, щом Петко Гумнеров я прочете. И сам на всеослушание я прочете на двора, гдето се бяхме събрали за почивка, докато се изреят всички с 10 минутната молитва в ултара. За тази прочетена от него молитва, той сам се изрази ‒ тази молитва е молитва на духовете, които участват във веригата, и тя е, която ни свързва с тия духове ‒ докато не бяхме слезли в двора на почивка, когато господин Дънов ни четеше молитвата, той каза следното ‒ вчера, 14 август, събота, господарстваше протокалената краска. Цифрите 1 и 4, т.е. животните, животинското царство. Днес, 15 август, неделя, господствува розовата краска. Цифрите 1 и 5, значи днес сме ние. Утре, 16 го понеделник, ще господарува жълтата краска. Цифрите 1 и 6, значи духовете. А в други ден. 17. -го вторник ще господарува синята краска. Цифрите 1 и 7 значи синовете Божии. В 8.30 часа сутринта всички свършиха 10-минутната молитва и от двора, гдето бяхме на почивка, се изкачихме в заседателния салон и насядахме по местата си. Господин Дънов показа емблемата на веригата, пръчката, която се даде миналата година на 16 август 1909 година преди обед, и върху нея каза. Това е Законът на веригата, в който са отбелязани всичките етапи на човешкото развитие. Тук господин Дънов на един философски език. Обясни етапите и подразделенията в емблемата, но може да се схване от протоколираното, само следните откъслични мисли. Всички души, които са излезли от Бога, пречупват правата линия и тогава е станало отражение в триъгълника, а това е което се казва падение. После се образува друг триъгълник, и виждаме същество с две глави, а същество с две глави не може да бъде в хармония с Бога. И това в науката го казват еволюция. Всяка душа трябва да премине през всичките форми и всяка форма, която човек може да освои, става негов капитал. Без формите никакво знание не може да съществува. тази та е наречена еволюция, ние сме отишли до дъното на самият триъгълник и се възкачваме към Бога, та така е станало спасението. Второто представлява емансипацията, която е петоъгълник, гдето са пете велики добродетели, които са правдата, любовта, добродетелта, истината, мъдростта. Ние сега влизаме в шестия етап, който е еволюцията на духовете. Същевременно тази пръчка емблема показва и троякото проявление на Бога. Ние сме се качили в първия божествен етап. Показва се и другата емблема на веригата, ножът, след което господин Дънов каза. Всяко събитие, за да се прояви, трябва да има сила. Този нож показва силата. Това е единственото оръжие, което човек може да носи. Всичките мълнии, които се изпращат отгоре, имат формата на това оръжие. Този нож е също емблема, представляваща меча Божий и затова го виждаме в кръстообразна форма. От една своята тратка господин Дънов прочете текст. Който имаше наставления и опътвания, но, понеже не се позволи да го препишем, не може да бъде вместен и в настоящата книга. За него той каза: прочетеното се отнася лично за нас и всякой трябва да го вземе за себе си. След горе изложеното господин Дънов обяви събранието за свършено, като добави, че между 6 и 7 часа тази вечер. Трябва да се явим всички, за да се освежим. Но понеже всички не се считаха уморени и не напуснаха местата си, па и сам господин Дънов не излезе за почивка, да се завърза част на беседа, в която се задаваха разни въпроси. В този разговор господин Дънов изказа следните по-важни мисли. Здравето отговаря на тялото, щастието отговаря на душата, а блаженството отговаря на духа. В първата емблема закона виждате цифрите 1 2 3 5 7. Едното то е Бог в нас. 2 то е божествената любов. Но това число е което се поддава. Три. То е смисълът на живота, целта, към която се стремим. То е и повдигане, сила. То не е делимо. Трите, само Бог може да го победи. Пет. То сме ние. Нищо не може да ни победи, освен любовта. По-нататък, към 5, като се прибави 9, образува се числото 7. Седем. седем, То е центърът на шестоъгълника. В астралния мир половете не са както на физическия. Там мъжете които са били такива на физическия свят, стават жени, а жените стават мъже. В ума ви нека стои следното ‒ Не отделяйте духовния свят от физическия, защото всичко е духовно. В света ежегодно се изтрепват и умират по 32 милиона души. Та в тях, разбира се, включват и умиращите всяка година македонци. Не се безпокойте за изтребването на македонците, защото ще видите, че колкото ги изтребват, двойно се размножават. Следователно, ако македонците умират, нека умират. Тези, които умрат, те са сухи клонове, а пък провидението не иска такива. Вас много ви спира мисълта, като каква роля ще играете в света. Не е лоша тази мисъл, напротив, тя е божествена, но все таки не бива да се бърза. И други път съм ви казвал и сега ще го повторя. Не се старайте да се представите пред хората за добри, защото тогава именно те ще ви поставят на изпит и може би ще ви лапнат. Ако ви лапне светът, хората около вас... Нека ви лапне, вие сами не се показвайте за добри. И този или тези, които ще лапнат един добър човек, има да си патят. Голям е рискът и изпитанието на този, който иска да лапне един добър човек. Това е подобно на следното. Из реката Нил живеят едни жабчета. Които при опасност се така сгушват, че образуват острота, тъй да ги погълне някое едро животно, поредат стомаха му, тъй те се избавят, а животното, което ги е погълнало, се извръща и умира. Крокодилите, например, ги гълтат, но винаги жабчетата прояждат коремите им. Така става с всякой, който се опита да погълне добър човек. Който повидимо е малък, но си плаща този, който рече да го закача без причина. После забележително е и друго. В турско време разказват, всякой българин, който е бъхтил турчин, винаги турчинът му става приятел. Плата света и дявола. Тия три неща се появява нашият враг. Така, Плата е жената на дявола, а дяволът е мъжът на Плата. Светът това са синовете, които са родили Плата и дявола. Никога не се заемайте да се борите с Плата, света и дявола, защото който се помъчи да стори това, Поставя се на фалшива почва. Ако искате да вървите добре, то на лошата мисъл и изкушението противопоставяйте една добра мисъл. И тогава ти, като станеш център, ще оставиш двете мисли и желания да се борят, а ти ще си вървиш по пътя неповредим. Намразил си, например, някого. На когото често и без да щеш изпращаш лоши мисли, в такъв случай намери, с добри се и се сприятели с друг човек, на когото животът и линията на поведение са диаметрално противоположни с живота и линията на поведение на човека, с когото си се намразил. И тогава добрите мисли, чувства, които храниш към добрия човек, с когото си се сприятелил, ще влязат в борба с лошите мисли, и чувства, които изпращаш на човека, с когото си в ненавист. И така ти ще останеш неуязвим. Всичките сили в света вървят по известна плоскост. Те са седем долни и толкова горния тажа, та всичко. 14 велики течения. И за да се приложат законите, трябва добре да се изучава, кои сфери съответстват, да да си повдигнем ума към духовете, обитаващи сферата, която в конкретния случай ти трябва. За да стане срещата на веригата тая година в Търново, си има своето дълбоко значение. Това има връзка с астралния мир, но как и що, духът не желая да ви отговори. До 1914 г. ще се приготвят всичките условия за духовното обединение на този народ. Но всичко това, дали ще се реализира или не, не се знае. Молихме се всички по една кратка молитва, а след това събранието се преустанови до 8 часа вечерта. Точно в 8 часа вечерта се събрахме в заседателната стая около масата, както сме наредени. Върху масата беше сложена трапеза с следните продукти хляб, вино, риба, грозде, сливи, ябълки, круши, праскови, стафиди, чукани бъдеми, дини, пъпеши, смокини, лимони. И перки, с домати и лук, шекер, орехи зелени, небелени и лешници. От всички тия продукти по двама вземахме, занасехме ги в ултара, освещаваха се и ги връщахме на мястото им. Не е позволено да се говори за той, което оставаше в ултара, при внасенето на съестните продукти. Затова то се премълчава. Ето какво внесе всякой един от нас за осветяване в ултара. Пеню Киров внесе грозде. Тодор Стоименов ябълки. Тодор Бачваров грозде. Димитър Голов круши и вино. Петко Гумнеров бадеми. Михалаки Георгиев вино. Константин Иларионов орехи. Иван Дойнов, Праскови, Анастас Бойнов, Риба, Никола Янев Грозде, Деньо Цанев, сливи и смокини, Петър Тихчев, Хляб, Васил Озунов, сухо грозде, Петко Епитропов Захар, Кънчо Стойчев, грозде и хляб, Никола Ватев, Вино, Иван Тачев, Вино, Драган Попов Диня. В Граблашев — Грозде Спас Димитров — Диня и Смукини Гина Гумнерова — Грозде Елена Иларионова — Вино Велика Стойчева — Хляпи Бадеми Здравка Попова — Праскови Пенка Бачварова — Грозде Парашкева — Бойнова — Вино Мария Дойнова — Диня Величка Ватева — Сливи по покана на господин Дънов, следните лица прочетоха. Пеню Киров – Матея 26, 26, 30 Тодор Стоименов – Лука 22, 14, 20 Тодор Бачваров – Марка 14, 22, 26 Димитър Голов – Матея 26, 26, 30 Петко Гумнеров Йоанна 13 129. Константин Иларионов. Първо коринтиянум 1 11, 23 32. Петър Тихчев Римлянум 5 15. Величко Граблашев Йоанна 6 61. Дина Гумнерова Йоанна 6 53.59 Елена Иларионова Йоанна 6.49.52 Подирпочитането на горните стихове от книгата Господня, Господин Дънов раздаде хлява и виното, преди което всички заедно с него изказахме кратки молитви, които са пропуснати да се отбележат от протоколиста. При подаването на хляба, господин Данов каза, това е тялото, което за вас се даде и за вашето спасение. Това се повтаряше на всекиго, на когото се подаваше хляб, който си отчупваше малко. Господин Данов даде най-първо на пък Киров, и той подаде настоящия до него докато се обиколи от всички. При подаването на виното господин Дънов каза ‒ тази е чашата, която се излива за вашето спасение, тя е чашата на вечния живот ‒ най-после каза ‒ това е чашата на нашето спасение ‒ и подаде на Пеню Киров. Така чашата се подаваше от всеки го, който при подаването изговаряше. Това е чашата на нашето спасение. След това прочетохме всички. Добрата молитва, и вечерята започна. Вечерята свършихме в 10.30 часа и господин Дънов ни съобщи, че сме задължени да се явим на заседание и утре, 16 понеделник в 10 часа сутринта след което се разотидохме 16 август понеделник времето е ясно навсякъде но атмосферата някако марна като чрез слънцето прониква през мъгла която не само че не се вижда но не се съглеждат и облаци в 10 часа заранта всичките сме по местата си определени в началото след като се молихме с добрата молитва, господин Дънов ни продиктува да си записахме една молитва, която каза, че се именува Молитва на Духа, и за която ни обясни, че не можем да я даваме на никого. Тази молитва, каза той, ще четете само при много голяма нужда, но никога пред хората, защото човекът, пред когото ще я четете... Ще съсредоточи ума си и ще ви повреди, и ще ви напъкости твърде чувствително. Вие трябва да се научите да не огорчавате Господа, защото ако не го огорчим, никой не може да ни помогне. Трябва да сме чисти, свети и послушни. Послушанието е първият основен закон в небето, и който се кани да стане член на небето, трябва да бъде послушен, защото знайте, че се приближаваме към същество, което е безгрешно и чисто и свято. В края на тази молитва има като че ли четири, но те са пет букви. Четвъртата и петата са една до друга. Тези букви значат тълкуването. Дадено на тия букви не може да е достояние на тази протоколна книга, това е заповед. Всичките молитви са лозинка, пропуск, и които нямат в себе си такова нещо, нямат смисъл. Днешният ред ще бъде следният. В началото ще имате едно слово от духа, после могат да се дадат. Някои писмени работи. А след обед в 5 часа, двама по двама, с мен ще продължаваме реда на нещата. Ще имаме молитва, така щото в 5 часа трябва да бъдете всички тук. Всички, които имате да задавате някакви въпроси, ще си ги напишете на книжки, които ще оставите на масата. С нощи някои от вас направихте една грешка. Такива погрешки избягвайте. Вие излязохте от тук и отидохте някои от вас по гости. Господ не е човек, когото можем да привлечем със сладки думи, а иска да му бъдем покорни на закона. Виждате колко лесно може да се поддавате. Черните облаци, които вчера висяха, бяха символ на това. После, вчера някой от вас се карахте, това духът не одобрява. Подигравате се едни, други и се шегувате. Знаете ли, че с това може да привлечете вибрациите на целия пъкъл? И той духът тоже не одобрява. Мъчнотията да се състави верига е тая, че във всяка вече съставена трябва да има чистота. Аз искам от всички вас да не ми пращате лоши помисли. Който иска да слугува на Господа, да слугува доброволно, а който мисли, че аз го викам, такъв по-добре е да си седи у дома. И ако някой от вас мисли, че парите, които са събрани тук, са за мен, не мисли право. Защото освен по 20-30 лева, които може да вземам годишно, по случай нашата годишна среща, другите си стоят и се употребяват там, където духът изисква. Лично аз нямам нужда от пари. Защото и така си достатъчно имам. Това е забележка на духа, който ви желая доброто и иска да се не поддавате на духовете, които не ви мислят доброто. Законът е такъв, че за погрешките, които правите, на вас, ако удрят по една, на мен стоварват по три плесници. Желание има в някои духове да изядат всичките благословения, които тук се дават за вас, а вие да си отидете с празни ръце и празни турби. Има дух, който всяка година е много и много крал, но тази година не искам да му давам да краде, вследствие на тия спънки и недоразумения. Нашите приятели отгоре закъсняха да се явят днес. А с тях ще да се явят и доктор Миркович и Мария Казакова, но закъсняха. Сега ще почакаме. Веднага господин Дънов даде една книжка, върху която всички, включително и той, написахме по една дума. Та да всичко написаха се 28 плюс една. Равно на 29 думи, които бяха следните: Господ, правда, смирение, послушание, любов, милост, послушание, смирение, възвишение, чудо, дълготърпение, надежда, вяра, мъдрост, помощ, смирение, милосърдие. Правда, Смирение, Любов, Слава, Милост, Любов, Сърце, Живот, Свят, Търпение, Съзнание. А господин Данов написа думата изпълнение. Срещу всяка дума се постави номер поред, Така срещу думата Господ, написана най-напред от П. Киров, се постави цифрата едно. Редът по който се написаха думите вървя от дясно наляво, гледано от мястото на господин Дънов. Срещу думата правда, написана от Тбачваров, се постави цифрата 2. Срещу думата смирение, написана от Пъгумнеров, се означи цифрата 3. Срещу послушание се постави 4, срещу любов 5, срещу милост 6. Срещу послушание — 7. Смирение — 8. Възвишение — 9. Чудо — 10. Дълготърпение — 11. Надежда — 12. Вяра — 13. Мъдрост — 14. Помощ — 15. Смирение — 16. Милосърдие — 17. Правда — 18. Смирение — 19. Любов — 20. Слава — 21. Милост – 22, любов – 23, сърце – 24, живот – 25, свят – 26, търпение – 27, съзнание – 28, а срещу думата на господин Дънов, изпълнение, се тури цифрата 29. По разпоредба на господин Дънов, всички горни числа от 1 до 29 се изписаха по отделно на 29 книжки, от които всякой от нас взе по една като един вид жребий. Като си вземахме всякой един по една книжка, върху която беше написана една от горните цифри, Господин Дънов произнесе следната реч, Разбрана и схваната така. Върху отношението на написаното ще бъде текстът на Словото. Това са духове, които работят чрез вас. Първото число е Господ. Господ, това е първото същество, което излиза от Бога, от безпределния, незнайния Бог. Той е първото същество което е създало света, с това число се е появило и второто лице, правдата, която има отношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявят. И то е числото две, което трябва да страда, защото винаги този, който седи между хората, не е най-обичаният. Този, който раздава правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, когато е заставлявал, ще го гледа с крива око. Всичките си погрешки, ние ги туряме на числото 2, като се извиняваме, че майка ми ме е научила така. В числото две човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив. Всякой трябва да разбира думата правда в истинския смисъл за себе си. Какво значи думата правда? Това значи мъдрост, знание. Че разбираш законите и че можеш да помиряваш себе си с другите неща. Че знаем нашите отношения какво и как да ги помиряваме с другите неща и после, че имаме стремеж към Бога. Числото 3. Това е изкуплението. Господ се смирил, страдал и заплатил всичко. Той е третото лице на Божеството. И след като Господ се е смирил, това представлява човека в животинското му естество. Като, например, имаш вол, впрягаш го и с това му казваш, че трябва да ти бъде послушен. После всички животни, ако не слушат, се подлагат на наказание от човека. Числото 4 означава човека в неговото животинско развитие. Човекът е числото пет. За да не бъде бит, човек трябва да има любов. Да любим, значи, че трябва да се стремим най-напред към Бога. А да го любим, значи да каже той нашите отношения спрямо него като ни изпрати тук, да слугуваме. Ние с радост и веселие трябва да пренесем това, което ни изпраща Господ. Трябва да имаме добро стремление за човеците и да работим за тях. Че така следва да е, ни се уяснява, че в думата любов имаме буквите Ю и Б които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква. После, да сме готови да слугуваме на ближните си. Числото 6, то е законът на еволюцията, което показва отношенията на човека спрямо животните, че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. Това число е създадено от... Две по три. В него са и майката, и синът. Следователно, числото 6 включва всичките същества. Никой човек, който не е милостив, не може да има еволюция в него. Аз изхождам от това правило, че когато някой ме обиди, служа си с цифрата 6, която деля на две, което представлява майката. Понеже на нея човек не може да прави зло, то приемирявам се с човека, който ме е обидил. После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието. Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, Дава му цифрите 2, 4 и 8 и Господ, когато дава на човека богатство, значи иска да го смири. Числото 9 представлява възвишеност. Всичките възвишени духове и показва, че те са страдали, дохождали тук и работили. Числото 10. То е чудо. Хората искат винаги в света чудеса. С думата чудо иска да се каже, Господ да извади истината и да я покаже на света. Страданието, например, е едно чудо, понеже не си го очаквал. Всякога, когато се дава едно чудо и един урок, трябва да го разберем, и ако не сме го разбрали, значи не се ползваме. Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света, това са двата бога, които воюват, тия две числа воюват. Първият бог е дълготърпението и той е дълготърпелив спрямо другия бог, който иска да го завладее. Но понеже две единици никога не се побеждават, затова и е борбата между тях е вечна. Числото 12 е завършване на еволюцията. Тук едното се въплатява в двете, та сега той дълготърпи пакостите, които ние правим. Не е било време, нито ще дойде такова, когато Господ да не е бил дълготърпелив. Числото 13, това число е вярата, че от всички тия страдания. Един ден ще бъдем освободени чрез приближаване към Господа и ще му благодарим за тия две крилца, които ни е дал. Числото 14, то представлява две числа по 7. То е мъдростта, която е привела животинското царство в разумно царство. Значи при всичките животни, които са искали да придобият знание и мъдрост, тази сила... Която е направила това чудо, е мъдростта. Всичките сили, които работят в полето на мъдростта, си имат свой ръководител. Числото 15 е пък Законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5 плюс 1 е равно на 6, то е помощ. Числото 16 е преповторение на числото 8, което е смирение. 17. Той е милосърдие, защото в 8, което се образува от 1 плюс 7, има падение и слабост. 18 означава вече правдата, защото в него виждаме 1 плюс 8 е равно на 9, което е най-строгото число. И когато Господ иска да направи някой човек, той го прекарва на 3 места по 3. Равно на 9 пъти и там се минава през такива вибрации, които пречистват всичките мъчноти на човешката душа. Затова са и турили, че има 9 ангелски чинове. 19 то представлява човека в неговото обществено развитие. 20 то представлява любовта. 21, три пъти по 7. Са 21. Това е числото на славата. Значи човек, когато свърши своята еволюция, него го очаква слава. 22 е пак преповторение. То представлява пак животните. Числото 23 е от 2 и 3, което е равно на 5. Значи човек трябва да има винаги любов. 24. 2 плюс 4 е равно на 6. Там е сърцето. 25. Това число е числото 7. То е животът, истинският живот, божественият живот. 26. 2 плюс 6 е равно на 8. Това е светът, в който ние живеем. 27. То е числото 9, значи то е търпението. 9 е най-строгото число. 28 Това пък число е числото 10, то е при повторение на човешкото политическо развитие. Числото 29 е равно на 11, то е изпълнението, значи всичкият този процес на нашето развитие трябва да се изпълни и следователно през тази година то трябва да бъде мотото в живота ни. Тази книжка върху която написахте 28 плюс 1 е равно на 29 думи. Ще я поставим пред Господа да се освети, а след това ще се я препишете всякой един от вас. Ще се постави под думите знакът на веригата и след това ще си ги вземете да си ги носите у вас през годината. Това ще е словото, което ви се дава тази година. По направено предложение помолиха се господата Тъбачваров и Наватев да препишат книжката с 29-те думи, в 29 екземпляра за всеки го по един. Поканяха се всички от господин Дънов да приберем и съхраним всякой от нас своята книжка с написаното на нея число, което му се падна по жреби. Но понеже почти всички бяхме написали до числото в книжката и съответстващата дума, господин Дънов каза, това сте сторили без позволение. Всички сте побързали, а с това сте изгрешили. Но за да се изправи грешката ви, всяко един от вас се задължава сега веднага да напише на другата страна на листчето следните думи. Това го направихме, за да научим своя си урок. Всички изпълнихме тая разпоредба, след което всеки прибра листчето, което му се бе паднало. На разни въпроси господин дано подговори. С при осветяването на хляба, на четирима нищо не се каза от духа. До някъде вървя всичко добре, а после спря, защото трябваше да се изправи грешката, направена от някой от вас вчера. Защо в църквите се кланят? Защото при кланянето се образува един ъгъл, а това показва, че с поклона вие искате да се смирявате. Поклон никога не бива да се прави, гдето виждат хората, гдето се прави поклон на нечисто място, там е опасно. Никога не се молете, когато лежите. Това духът не обича. Духът ви казва тия неща, за да се не създава у вас вътрешна мъчнотия. Няма нужда ние да си доставяме непотребни изкушения, защото, както казва и Христос, доста е на деня Неговото зло. Заповедта на духа е. Многото и дълги молитви пред хората би избягвайте. Кратки, много кратки. Зачеркуването. Ако отидеш в църква, била тя каквато и да е православна, протестантска, католическа и прочее, с намерение да се ползваш, да вземеш оттам, да ти се помогне, в него случай да знаеш, че ще платиш. Но ако отидеш в църква с цел да помогнеш на другите, тогава е добре, в права посока си. Изобщо, когато човек отива на църква, трябва да носи настроение да помага на другите, а не с настроение да взема, да се благославя и да подкрепва духовно отчерковането. Това последното е погрешка и който я върши, ще си изплаща. Когато отивате в една православна църква, например, всякога се молете за другите а никога за вас си. Но по този въпрос за сега толкова, защото, както казва и Христос, много мога да ви кажа, но сега не можете да носите. За това сега толкова ви се казва, а за по-големите подробности ще чакате. Духът иска да бъдете свободни всички, но свободата ви да не става съблазан, а вашите постъпки да служат за славата Божия, защото вие представлявате сърцето на този народ, който е тялото, а вие сте душата. Душата никога не може да мрази тялото си. Определеното число за възкресение между българите, това е числото 1400. Това е то българският народ. Те са силата. Възкресение? То значи човек да се сее на ново. Значи 1400 души българи има да се сеят наново. Те са тези, в които духът се е вселил и очакват своето пълно раждане. Тези 1400 души са които от червей ще преминат в пеперуда, а другите ще останат още дълго време, като буби да ги храните още. Първо възкресение и второ възкресение В първото възкресение са тия, които ще знаят да дохождат, да оставят своето тяло и доброволно да се връщат. Второто възкресение е завършването на човешката еволюция. Когато земята ще запустее, та няма да има условия за развитие. Начина, по който ще се яви Христос за предстоящото съживяване, духът не иска да каже. После, дали вие ще бъдете с тия си тела или не, когато се яви Христос, и на това духът не иска да отговори. Духът иска да вземе някои мерки заради вас, да може да се пазите, за да се не загнезди дяволът някъде в или измежду вас, защото друго яче, успее ли да се загнезди и не опазите ли се, да знаете, че трима души ще вземат от вас, ще заминат от този свят. Пазете се, да не давате никакво колебание в душата си, нито ярост или омраза, и ако някой брат насочи мисълта си против други го във веригата, той върши непростимо престъпление, защото последствията ще са лоши, фатални. Ако някой има против някого нещо, нека отиде и да му го каже лично. Та то по този начин да се предотврати злото. И важното е, че тези трима души, които ще заминат, в случай, че дяволът се установи между вас, не има ред за заминаване. Но дяволът си е насочил окото към тях, та ако те се извън веригата, непременно ще ги вземе, Просто ще ги удуши. Това е то предупреждението на Духа. Той иска да ви предпази, за да останете и работите. Защото Господ е дал много добри условия за работа в България и във всяко едно отношение ще се подобри положението ви. Иначе ще изгубим благоприятния момент, и 2000 години ще бъде ужасно скитане. Интересно е това, че колкото кражби станаха в България, нито една не можа да се открие. И така, опасността ще бъде малка, като пазите помежду грешка. И така, Опасността ще бъде малка. Като пазите помежду вас взаимно почитание, уважение и любов. И любовта ни да бъде такава, защото да не предизвикваме никого между нас. Пазете се и живейте по този начин, и тогава опасността ще бъде малка. Събранието се преустанови в 1 часа, за да продължи в 5 часа днес подирплабне. В 5 часа след пладне бяхме по местата си, определени още от началото. Тъбачваров и Наватев бяха написали 29 книжки с 29-те думи, според както бяха се задължили. Съобщи се на всички, че като вземем по една от написаните книжки с 29-те думи, ще отиваме в ултара, гдето ще ги оставаме да се осветят. При отиването ще се съблюдават правила, които, понеже не бива да се знаят, не се и протоколират. «Ще се молите!» Добави господин Дънов. «За себе си, за домашните си, за приятелите си, за българския народ и цялото човечество. Размишлението и молбата няма да трае повече от 4 минути. С всичко това ще се изкупи... Вчерашната грешка на някои приятели. Като свършихме всички горната заповед, позволи се да припишем схванатата молитва, с която се молихме в алтара и за която не се позволява да се възпроизвежда тук, господин Дънов каза. Освен тази молитва, ще ви се даде и друга утре. 17 вторник, и да знаете, че тези молитви се дават много рядко, и те са за изгонване лошите духове и себе си, и за да се самомагнетизираме. А тези молитви винаги се придружават с поклони. С тези две молитви, заедно с дадената днес преди обед, ще си служите само в крайен случай когато, например, се чувствате изолирани от всякъде, безнадежни и безпомощни, само тогава ще си служим с тези молитви. Тези молитви, дадени сега, заедно с дадената тази заран, ще бъдат коригирани от духа, който я дава, за да не би да се е вмъкнала грешка, та с коригирането и да се запазят вибрациите й. И в него случай Духът винаги ще се явява на помощ, когато чрез тия молитви се призовава. Тази молитва, освен, че ще се употребява в крайен случай, както се каза, но ще се употребява и тогава, когато се посвещава някой новоповярващ. Отснощи Търнова е в обсадно положение. И всичките духове, които искаха да пречат, са уловени. Тук Димитър Голов разказа един свой сън, как му щес Стефан Стамболов му се явил и между другото му казал, че ще отиде да живее негде в Бесарабия, гдето имал свои воденици. На тоя сън господин Дънов каза. Стамболов отива към севера, т.е. към смърта, защото всичките народи дохождат от севера към юг. Подир, като всички бяхме се изредили в 4-минутно бдение в ултара, дето оставихме написаните листи с 29 -те думи, след нас влезе в ултара и господин Дънов, който като се завърна, каза Господ казва, че е доволен от вас, и ако всякога така го слушате и изпълнявате волята му, той ще ви се притича на помощ. Утре ще дойдете в 10 часа, е казано от духа. Днешното ни събрание свършихме с изпяването «Свят, свят, свят, Господ».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 което трябва да страда. Защото винаги този, който седи между хората, не е най-обичаният. Този, който раздава правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, когото е заставлявал, ще го гледа скрива око. Всичките си погрешки, ние ги туряме на числото две, като се извиняваме, че майка ми ме е научила така.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 в 10 часа сутринта се събрахме по местата си, когато след като изпяхме, ангел вопияше, господин Дънов прочете 14 глава от Евангелието на Йоанна, като между прочетеното се спираше и поясни. Тук думите път, това е тялото, истината, то е душата, а животът, то е духът. Пътят то са всички човеци. Истината това са духовете. А животът това са синовете Божии. Върху листовете с 29 думи, господин Дънов започна да пише върху всякой един по нещо и ги даваше по ред на всички ни, като ни казваше да отиваме в ултара и да благодарим за написаното. Всякой вземаше своя си лист. Като се изредихме всички, духът продиктува нещо, и господин Дънов написа цели три страници от цяла кола и каза. Нашите събрания ще се свършат утре, сряда, 18 го подиробът, когато ще се прочете написаното сега. После тия книги, които ви дават тази година, ще ги пазите чисти, защото ще ви трябват и за следващата година когато на другия лист ще има да се пише и друго нещо. Особено да внимавате никой от вас да не изгуби плика и книгата, защото тогава е лошо. Подировет в 5 часа ще започнете да влизате вътре в ултара, за да довършим с третата лента. Ще влизате по 6 души и това, което е отредил духът, ще ви се каже. Сегашното ви влизане ще е, за да имате любов. Сила и Дух да работите. Трябва да се радвате сега, че имате мир, да не изгубите това, което ви е дадено: да имате мир, съгласие и любов помежду си и тази любов да проявите навсякъде. А пък въпросите, за които се загатна вчера преди обед, ще ги оставим за утре, сряда, 18-го, когато ще се съберем по-рано. Тия неща които сега ви се дават в хилядите години, се веднъж дават. За това трябва да ги пазите. Да не оценява това, което е дадено, значи, че върши престъпление, тос, който струва това и подлежи на наказание. С това именно се обяснява тежката съдба на уния лица и народи, на които Господ е говорил. А не са послушали. Проче е, сега вие трябва да заслужите за любовта, която Господ ви е дал, да отговорите за нея, всякога да го призовавате в сърцето си, в ума си, защото той е вътрешната сила на един християнин. Когато Господ е с вас, няма мъчнотия, която да не се победи, тогава сме весели, бодри, макар и цял ад да ни заобикаля. Не искаме нищо да знаем, но когато Господ ни остави, ние изгубваме вяра в небето и съвършенно пропадаме. Всякой един от вас да бъде по едно малко огнище, на което Господ да запали огъня на живота, огъня на истината, и върху това огнище той ще бъде ултарът, върху който вие ще принесете вашите молитви. И те ще бъдат чути и приети. По покана на господин Дънов всички изпяхме песента 184 от Евангелската песнопойка, но само първия стих. Животворящи дух святий, небесен Господ, Елас с любов гореща, разпали нашите сърца. Някои подкачаха и втория стих, но господин Дънов повели да спрът, като обясни. Първият стих е съдържанието и духът на песента, другите са допълнение. Духът казва, че вторият стих е без значение, и го е писал далеч не онзи, който е писал първия стих. Последва мълчание и господин Дънов провъзгласи. Е, духът се обръща към всички вас. И ви пита, кое е най-голямото ваше желание? Мнозина изказаха желанията си, след което господин Дънов добави. Господ казва ‒ всичко това ще ви бъде на всички вас. После ‒ господ казва още и така ‒ да имате всякога предвид, че винаги Той ви гледа и винаги следи всичките ви постъпки, за това имайте предвид че кога каквото вършите, кога каквото мислите, всичко е пред Неговото лице. Изберете сега едного измежду вас да избере и каже една страница от Библията. Единогласно се избра дядо Път Тихчев, който заяви, че избира 999 страница. Господин Дънов отвори Библията. И на избраната страница прочете от второто послание към Коринтянум, 13 глава, от трети стих до края. Събранието след това се преустанови, за да се продължи днес в 5 часа. В 5 часа след пладне, като се събрахме, господин Данов каза: Една бележка ще направя върху работата, която имате предвид тази година. В духовния и в физическия свят законите са подобни. Едни и същи, само че техните приложения са различни, разликата е само в метода и затова, ако искате да работите за Бога във физическото поле, трябва да изваждате полука от светските хора. Например, има земеделец, който най-напред си търси да купи земя, работи на нея, следи какво може да роди и чрез дълъг опит най-после се приспособява на почвата. Аклиматизира на почвата онова растение, което е годно. После вземате един търговец, който взема първом предвид всичките случайности и чак тогава започва търговията си. Земете и един адвокат, който взема в съображение разните перипетии по делото и тогава го взема или не го защитава. Така е и ако се вгледате във военния генерал и прочее, така трябва да постъпвате и вие в света, защото, например, ако пожелаете да уловите голяма риба, а мрежата ви е слаба, то е една несъобразителност, понеже ще се скъса мрежата ви. Според вашата мрежа гледайте да ловите и рибата си. В старо време изобщо всичките учители са постъпвали така, като първом са проучвали характера на хората и тогава са работили между тях. Човек в своето съществуване, в разнообразните бития е проявил и проявява разни сили. Така вие имате съвременните взривни вещества, с които често пъти, за да можете да работите, трябва да ги подчините на други вещества. Вземете, например, един лекар, който, за да може да работи върху известна болест, внася антидоти за реакция. В духовния свят е същото. Вие трябва да предизвикате мисли, които са химически елементи, действащи благотворно. Но всяка една мисъл трябва да я изучавате, за да видите, какви качества има тя, защото от съединението на тия качества, Зависи какво ще е последствието или работата, която вършите. Например, нитроглицеринът, съединен с памук, образува динамит и прочее. Веднъж аз попитах един химик, какво струва една сол, когато се обесоли, а той отговори, че трябва да се хвърли. Но ако искате да се поправи, добави химикът. Трябва основа или киселина. Така е с човека, като се обесоли, ще се подложи на страдания и мъчнотии, които не са нищо друго, освен един процес за възобновление, необходимо за спазването на неговите чувства, и така ще се възстанови това, което е изгубил. Проче е. когато дойдат върху вас страдания, трябва да се питате... Какво Господ иска да възстанови у вас? Затова не бива да се плашите при страдания, а размислете, какво иска да ви учи Господ. После, съединявайте се с всичките в света. Не отбягвайте хората в света, а се съединявайте с всички тях. Всички гледайте да се срещнете с някой добър човек в света, и с него вие ще си послужите, като при оазис, на който ще си починете и ще си вземете чрез него храна, с която ще си послужите, докато стигнете до друг оазис. Затова свързвайте се с добрите хора в света, за да се ползвате от тях. Според учителите на всички окултни школи, човек трябва да търси известни елементи там, където те съществуват. Не можете, например, да станете богат човек между лоши хора, защото това, което вие насаждате, те ще го разрушат. Добри хора ще станете само между добри хора. Но добрият човек сам по себе си трябва да бъде съвсем силен, Тъй да може вредните елементи да ги направи изгодни за своето естество. Не се съединявайте с хора, които имат отрицателни мисли. И винаги се съединявайте с хора, които имат положителни мисли. После, когато вие се приближавате при хората, не трябва да бъдете активни, а да се поставяте както Земята спрямо Слънцето. Вашата душа се нуждае от Божествената Виделина. А вие, като не се поставяте спрямо Бога така, както Земята към Слънцето, няма да се ползвате. Злото може да има отношение само спрямо вас, затова не бива да изкушавате Господа, защото за Бога няма лоши неща. И когато го викате като един учител, той знае законите и отстранява нещата, които ни вредят, по отношение на Бога. Всяко нещо е на мястото си, и всичко безпрекословно работи за изпълнението на Неговата воля. Затова Бог, Който управлява света, няма противници. Господ, Който е между нас и нашите противници, дохожда между тях и нас, и тогава те се опълчват срещу Него. Той повръща техните мисли и действия върху тях, и те страдат. Пазете се от лошите мисли, защото ако този, комуто ги изпращате, въздъхне към Господа, тия мисли ще се повърнат към вас и тогава ще бъдете наказани. Друго нещо Всички трябва да се научите да контролирате себе си. Ами че вие нямате самообладание. За един християнин самообладанието е необходимо качество защото без него той нищо не може да направи. Човек, който не се самообладава, е разнебитен мозък, разбита къща, разстроен организъм. Самообладанието е качество на душата и това е една висша интелигентност, с която сме свързани с твърда и непоколебима вяра. Когато сме в пълно съгласие с Бога, тогава сме и в пълно самообладание, но някога се подкачим, честолюбиви сме, тия качества са отрицателни, и питате само, защо е така. Човек, ако върви из тоя път, ще слезе в чистилището. Самообладанието е трудно, то е едно качество, което с години може да се добие. При самообладанието човек е тих и спокоен. Никому не се сърди. От всяко страдание извлича поука, и следващия път, след страданието, той знае, как да бие своя противник. С в света се опитва вашето самообладание. Аз в София наблюдавам чиновниците, как около първо число на месеца са бодри и весели, защото са вземали пари от заплатата, но към 15-то число са вече дряхли. С философски изглед и улиците са празни. Пътят, в който вървите сега е най-добрият и за вас, ще бъде щастие, ако завършите благополучно края му и го осъществите. Бог е определил много добри работи във вашия път, но ви липсва самообладание и така само си вредите. Защото, щом се раздразните? Свързвате се с всички лоши духове, настане от човека една суматоха и се чувства някакси, че е фада. Па и действително фада е. Сега опитайте следното. Намерете един човек, когато любите, направете му добро и ето, че вие се свързвате с добродетелта. Ако искате да растете в истината, намерете човек, който винаги говори истината, и вие ще си помогнете. Всякой един ден, вие преминавате в всичките сфери, вашата душа се движи през всичките сфери и всякой един ден, вие имате случай и възможност да държите връзката, с която и е да е сфера, и да се свържете, с която и е да е противоположна сфера. Понататък, аз се опасявам за вас, за вашето здраве и физика. Някои от вас, вместо физически да се подигнат, те физически се разглобяват. И на това именно аз не се радвам, та за това и ще ви се препоръчат тази година телесни упражнения. Аз искам да бъдете физически здрави, защото болният човек... Не е духовен човек. Да, вие чуете някои работи тук, и като излезете навън, всичко забравяте, и като че ли не е било, но аз не искам болни хора в веригата. От болни хора във веригата не се нуждаем. Един болен човек може справедливо да се предполага, че има лоши духове, които влизат в него, за да го разрушават. Не, че не съм ви помагал, напротив. Много пъти съм идвал да ви помагам, но вие, като не се свързвате с мен, то помощта не е идвала. Не може в такъв случай да ви се помага. Вие трябва да сте в пълно съгласие и хармония с мен, а ако имате някоя затаяна мисъл у вас, трябва да ми я кажете, защото един човек, който лицемери с мен, лицемерието намерили го в него, ще бъде безпощаден, спрямо такъв. Защо да държим дяволата да страдаме и работим за него? Защо дяволът да се ползва от нашия мед и от нашето благо? Дяволът, сега общо взето, няма власт, но всякой се подчинява на този дявол, който е в неговата собствена държава. Всички тия работи са необходими за тия които искат да се повдигнат. Започнем ли да работим? Небето вече е взискателно. А вие не сте достатъчно чисти и вследствие на това имате си и мъчнотии. Дяволът е много хитър и иска да ви препятства, но когато го изгоните измежду вас и от вас, всичките ви работи ще се оправят. И когато ви говоря аз, в мен не бива да разбирате един човек, който е със слабости и има своите дребнавости, а трябва да имате предвид, че Господ е, който ви говори и иска вашето повдигане. Знайте, че Господ е нашата слава и величие. И ако разберем така живота, ще ни настане светлина и виделина. Когато дойде някое страдание във вас, аз мога да го лекувам. Но когато дойде върху мен страданието, то аз трябва да изпия чашата до дъно, защото на когото е много дадено, много се и иска, а на вас, щом като по-малко е дадено, по-малко ще се иска. Проче, ние имаме работа с един свят организиран, който държи сметка за желанията ви. Да изпитате много строк. И понеже вие сте, които се готвите за небето и за духовния свят, то членовете от духовната верига имат предвид да ви приготвят място, да животът ви няма да бъде изоставен, а ще имате тяхната протекция, но вие трябва да докажете, че заслужавате това. Ще работите в света всякой в своето място. Някои от вас знаят това, пъшкат от дълговете си, но тия дългове ги имат, знаете ли защо? Причините на всичко това ви са известни. Така, защото ще оставим теоретическата страна на въпроса и ще пристъпим към работа. По-добре да работим малко, отколкото да имаме велики проекти. Имаме няколко приятели, които са в затруднено положение, и на които Веригата трябва да пожелая. Но не само, че трябва да им пожелая, но дълбоко да пожелая, защото на всякой един от вас да се помогне. Ние трябва да помагаме на хората. От това, което имаме, трябва да дадем. Да им дадем онзи стимул, който да ги подигне и помогне. По този начин може да си помогнете, и работите ви ще вървят много добре. Аз забелязвам, че когато насоча мисъл да помогна на някого, в други го от вас се заражда завист и по този начин се въздейства. Трябва тогава да губя време, за да се връщам и бия този, който въздейства. Не ви трябвало така да си въздействате, защото бъдете сигурни, че тия приятели от вас, които са материално спънати, препятстват и на вас, а пък тия приятели, които въздействат, понеже завиждат, нека не гледат така на работите, да бъдат уверени, че ще дойде и техният ред да им се помогне. Спънката на тия приятели от материалните мъчноти е дяволска мрежа, която трябва да се разкъса и която е изместена отдавна. Но когато искате да помогнете на някой човек, питам аз, как трябва да го заобиколите с вашите мисли? Господин Граблашев и господин Тачев разказват своята опитност по зададения въпрос. При прилагането на психологическите закони, има много методи, но ние имаме често пъти отрицателната страна на субекта, на когото искаме да помогнем. Например, искате да нахраните един човек. Дадете му храна, а той я повърне. Искате да помогнете на човек материално, но той е чрезвичайно честолюбив. Той е последният, трябва да счита че тия мисли на неговите приятели са от Бога, а не от хората, защото ако мисли, че са от хората, то в него случай, като честолюбив, неутрализира мислите на своите приятели и така не могат да се уреждат работите му. Искам от всички вас, които сте в мъчнотия, да имате самообладание и да се не страхувате. Страхът и съмнението искам да изчезнат от тези, на които аз имам намерение и желая да им помогна. Това е волята Божия. Страх може да има човек само, когато греши. А от друго, нищо да се не плаши. Исус Христос много ясно е казал, всичко... Каквото попроси, който вярва, ще му бъде. Разбира се, ако не се осъмни. Ние трябва да си представяме Бога като едно същество, което ни слуша. Бог не търпи абсолютно никакво съмнение. В. Узунов Когато искам от Бога нещо, и дохождат мисли, които ми внушават, че няма да ме послушат, то този глас спречи ли ми? Този глас трябва да го победим. Имайте предвид кривите ни отношения спрямо духовния свят. Трябва да въдворим съзнанието, че имаме връзка с Бога, че Той е Бог, верен и неизменяем, и че нищо не може да му въздейства. Първото нещо е да поправим отношенията си спрямо Бога, че Той е наш баща. Наш Господар, който ни е изпратил на работа, и като имаме предвид, че е най-добрият Господар, и че непременно ще ни даде това, което искаме. за трябва да възстановим в своята душа едно от тия две положения. Или, че Господ ти е благ баща, или пък, че ти е Господар, и то най-добрият Господар. Представете си, че хората ви раздумват, да не следвате божественото учение. И тук аз ще ви кажа за пояснение, като с какво може да свърши съмнението. В Англия един бележит лорд имал 400-500 длъжници, за които Бил дал обявление, че ще опрости всички от от тях, които на определено място и на определен ден и час, се явят пред Него и изявят това желание. Много и почти всички са събрали, но вместо да побързат и на определения час да се явят пред Лорда, на когото да изявят желанието си, че искат да ги опрости, те започнали да разсъждават помежду си и да се изказват, че това обявление и тази покана, Лордът я направил само, за да ги опитва, а не всъщност, наистина да им опрости. Продължавали да разговарят върху характера на лорда и остро да го критикуват, и така увлечени, нито един не се явил пред лорда. Изведнъж дохожда един бедняк, дрипав, окъсан и се опътва право при лорда, без да губи нито минута. Понеже часът бил настъпил, явил се на определения час пред него, и лордът му опростил дълговете. Много често тази история се повтаря и с нас, когато имаме очевидна и явна нужда, ние започнем да размишляваме и философстваме, че сме недостойни, че Господ няма да ни послуша, че няма да се занимава с нас и прочее и прочее. Та да виждате, че съмненията и колебанията са, които ни препятстват. Васил Озунов Тази година детето ми се разболя. Молих се, глас обаче в мен ми дума. Няма да те послушат, няма, няма. Питам аз, мое ли е съмнението или чуждо? Това е чуждо. Законът е следващият. Ние трябва да дадем всякога. За да работят духовните закони на физическото поле, трябва да има огнище, фокус. В душата си трябва да имате фокус и ако вие нямате достатъчно този фокус, трябва да намерите друг човек, който е с по-силни трептения. И той ще даде по-силно потегляне нагоре, и ще ти помогне. При употребяването на разните окултни школи, разни са и начините, но най-безопасен начин е този, който употребяват християните, защото ако прибегнете до някои окултни школи, там са свързани с духове, които, за да ти помогнат, ще искат да възприемеш техните възгледи и прочие, и така работата се затруднява. Ако се обръщате към Бога и вярвате, че Той е достатъчно силен и че всичко може да ви даде, то ще ви се помогне. Но ако чувствате слабост тук, то обърнете се към разните краски, така. Когато искаме да въдворим здравето, прибягваме до портокалената краска, когато искаме да въдворим волята, употребяваме жълтата, когато искаме подем на духа и ума, синята и т.н. Човек следва да се упражнява, за да види, коя краска най-добре може да си представи и да знае, че тя е основата в неговия мозък, а човек... Който не може да си представи нито една краска, тогова значи, че мозъкът му е в анормалност. И така вие трябва да търсите скъпоценните работи измежду хората, и когато подобрите един лош човек, вие сте изкопали един голям брилянт, който ще ти бъде съкровище. Не се плашете от лошите хора. Вие се плашите от тях, само когато им съдействате и вървите заедно с тях. Лошите хора са потребни, да ни размърдат от този свят, защото както върху водата, която е в бездействие, се явява жабоняк, а напротив, когато е подвижна, тя е полезна и плодотворна и здравословна, така е и с нас. Затова вашата вода у вас трябва да я размърдате. Образувайте си добри мисли и никога не дейте мисли, че някой ваш приятел може да ви спъне. Ами, че вие се спъвате сами, когато задържате тази лоша мисъл у вас. Иначе казвам ви, че няма сила, която може да ви спъне в този свят. Щом се роди в ума ви лоша мисъл против някой ваш приятел, това е вече от лукавия. И днес хората знаят за дявола повече, отколкото за Христа. Церът против лошата мисъл, когато нападне човека, е хич да не се разговаряш с нея, а обръщай ума си към Бога. Аз искам всичките приятели, които имат утаени мисли, да ги изпъдят и да ги напуснат. Тази година аз искам да стимулирам тази утайка. Трябва да има чистота между вас, за да може да действа законът, който ще турим да работи между нас, защото иначе може да последва изкъсване на брънката. Дръжте се към Бога с всичката си сила и с всичкия си ум и воля, и само тогава ще бъдете в правата посока. Истината сама по себе си е ясна. Вие трябва да се държите с Господа също, както що гледате мен. Старайте се да виждате Господа във всяко един човек. Тогава сте в правия път. Не изпускайте от предвид думите Христови. Търсете първом царството Божие и правдата Божия, и всичко друго ще ви се придаде. Един човек трябва да бъде прекаран девет пъти през Божествения огън, за да се очисти. Господ ми е казал, че през тази година ще помогне на всички тия, които са го призовали и се искали от него. И аз съм свидетелят, че той е обещал да ви помогне през тази година, да вие гледайте, да го не спънете в работата му. Това не е едно предположение, а е една действителност. Искам от вас да бъдете тихи и спокойни. Не бива да се страхувате. Аз съм свидетел на обещанието, Господне, че през тази година Той иска да ви помогне на всички в това, което сте искали. И помнете, че всякога нашето съмнение огорчава Господа, Който е нежен, твърде деликатен. Бог е истинската свобода в света и иска всякой да му слугува със свобода. Господ е много и деликатен, всичките духове от Него са се научили, как да слугуват. То се знае, че и Той има известни незгоди, и Той страда. Но всичко това се обръща на добро. Най-подир искам всичките членове на веригата да правят упражнения. Това го изисква Духът, и Той е... За да се образува хармония във вашия организъм. И това ще го правите редовно. Поне няколко пъти в седмицата. Това е един начин, как да свързваме ума за работа за тялото. Така, щото ще имате тогава здраво тяло, здрави умове и здрави души. Ако искате да помогнете на някой от приятелите във веригата, трябва да съсредоточите си към него. Аз искам вие да се научите да действате от името на веригата, за да оякне вашата вяра. Да изпращате всичките си добри мисли към приятелите, защото ако вие не сторите това, аз сам ще го направя. Но искам и вие да направите нещото да уякне вярата ви. Аз ще ви дам сумата, а вие ще я разработите и оползотворите. За труда няма да ви се даде нищо. Трудът ще бъде даром. Искам да бъдете свободни, свежи, весели, и като заминавате от тук за домовете си, да мислите, като че ли имате всичко със себе си, Унилостта на духа да ви напусне, после трябва да имате смирение. Най-сетне, на Христа удариха 80 000 удара, а знаем, че и Той, като е в човешко естество, имаше честолюбие. Защо слънцето е потъмняло, когато е умрял Христос? Защото с умирането Христово е дошла една велика вълна, която е затъмнила слънцето, също както ако имате една обикновена лампа, пред която полагате електрическа, обикновената лампа ще потъмнее. За тия братя, на които искаме да помогнем, ще затеите мислите в сърцата си и ще им пожелаете сила, като се помолите с девиза, където са събрани двама или трима в мое име, аз ще бъда там посред тях. Изредихме се по шест души в ултара за молитва, след което господин Дънов обяви. Въпросите, за които се каза, че може някой от вас да зададе, можете да сторите това утре, 18-го сряда, за когато трябва да се явите тук в 7 часа за ранта. Събранието се завърши, след като изпяхме достойно ест и се молихме с че наш. 18 август, сряда. Днес е последният ден на тази годишната среща на веригата. Това не се обяви още вчера преди обед. Времето е отлично, ясно навсякъде, тихо и приятно. В 7 часа и 15 минути преди обяд, в синца бяхме по определените от началото места. Розовата, жълтата и синята лента. Още стояха на масата. Преди всичко господин Дънов ни показа нагледно, как да правим гимнастическите телесните упражнения, които ни се дават тази година от духа. Като сам той направи тия упражнения пред всички, и за които упражнения ни се каза, от него още вчера подиробят, че ще ни се дадат. Тези телесни упражнения се състоят от следните седем правила. Първо Ръцете, опънати назад и надолу с дланите, се движат кръгообразно отзад нагоре и се навеждат заедно с тялото, докато по възможност опрат до земята, след което се повдигаме нагоре, като се изнасят ръцете пак назад докато дойдат в първото си положение. Три пъти Това упражнение е за стомаха. Второ Изнасят се ръцете напред успоредно и се разширяват в страни хоризонтално, като се гледа, щото дланите да бъдат обърнати към земята. Три пъти упражнение е за гърдите. Трето Повдигаме ръцете нагоре. Повиваме тялото от кръста надясно и навеждаме тялото към ляво и надолу, за да се образува кръг. Три пъти наляво и три пъти надясно. За долните центрове на симпатичната нервна система. Четвърто Изнасяме ръцете в страни хоризонтално, с дланите надолу и ги повдигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху раменете, като се повръщат, докато стигнат до първоначалното си положение. Пъти. Това въжи за горните центрове на симпатичната нервна система. Изнасяме десния крак и дясната ръка един срещу друг, докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката, а кракът се сваля и свива постепенно и съобразно с кръга на ръката. Докато ръката с пръстите си опре петата на крака, който се прегъва в коляното назад с стъпалото нагоре. Въжи за оякване на нервната система. Шесто Изнасяме ръцете хоризонтално напред с дланите надолу. Извиване на трупа от кръста надясно. Повръщаме се от дясно наляво като се гледа, защото главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа три пъти. Това упражнение въжи за усилване кръвообращението в мозъка, и за него господин Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение. Седмо Протягат се ръцете напред, а дланите надолу. Завиват се нагоре, и се извръщат назад, прикляка се, на цяло стъпало, без да се вдигат петите, загребва се с ръцете, като тези последните се изнасят нагоре в първото положение и се изправя тялото три пъти. Това упражнение се дава за усилване на малкия мозък. След като господин Дънов сам направи горните упражнения, за да ги видим и разберем, Седна и подзе. Тия упражнения ще правите, защото са дадени от духа. И ще ги правите всякой петък. Или сутрин. Или преди обед. Или преди лягане. На гладно сърце, по половин час. Когато ги правите, всичките минути, докато траят... Умът ви да е съсредоточен в тях. Тие упражнения са свързани с известни влияния и ще произведат много силни вибрации. Най-благоприятното време да се правят тие гимнастики е сутрин или преди лягане вечер, както и духът повели. Подиробедното време е най-неблагоприятното време за тия гимнастики и духът него не препоръчва. Тия упражнения ви се дават, за да бъдете здрави. Те се дават за първи път, и в никоя книга за здравето няма да ги намерите. И аз искам да видя как ще подействат тия упражнения върху вас тази година, защото те се дават и за концентриране на ума ви. Продиктувани се и молитвата, с която се молихме с нощи поди когато влязохме в алтара по шест души, но тази молитва не може да се изложи тук, освен това господин Дънов прочете на всеослушание пред всички и ни продиктува, да си написахме посланието, което духът даде вчера преди обед. Това послание гласи – Аз съм Господ Ваш, верни и благи й. Който винаги пазя своите обещания към ония, които ме любят. Ходете при мене с чисто сърце и аз ще благоволявам да ви помагам в трудните времена на вашия живот. Помнете, аз съм син на мира, син човечески, името ми знаете. Трудности в този свят ще имате. Но тях аз ще преобърна да работят за ваше добро. Времето е близо, жетвата е зряла, работете, докато е ден. Това е общото състояние, каза господин Дънов, за всички. След време и то ще има своето значение. На земята хората всякога черпят, а Господ всякога дава. После господин Дънов пристъпи и даде отговор на следните запитвания, написани на хартийки и депозирани пред него на масата, според както бе обявил с нощи, 17 го, вторник, по Първи въпрос как да различаваме внушенията на духа от личните, индивидуални мисли? Всякога, когато вие си говорите, усещате празнота. А когато духът внушава, никакво колебание вътре в тебе не става. Втори въпрос какво значение има за българския народ изобщо събирането тази година на веригата в Търново? Има ли връзка с някои близки промени за доброто на народа и какви? Има ли опасност от минаването на холерата в България? Вие се срещате в Търново тая година, за да решат духовете какво трябва да правят с България. Събрахте се в Търново още и за това, защото всички духове са живели тук и за това се събират. Те гледат сметките на България и резултатът от тези сметки ще бъде известен следващата година. За холерата има една малка опасност, но може и да се отбие. Има условия да дойде, но има условия и да се предотврати. Щом вие имате лични закачки помежду си и ги не изравните, тогава бъдете уверени, че холерата непременно ще дойде и ще задигне мнозина. И ако се молите и нямате никакви закачки, тогава холерата няма да дойде, също както не дойдоха в България смутовете и революциите, които засегнаха Турция и Румъния. Трети въпрос ще стане ли политическото обединение на целия български народ? България, Македония, и Добруджа. Ще стане обединение между българите в Добруджата. До 1914 година ще има такива пертурбации, вълнения, щото и вие сами ще се очудите. Обединението на българите България Сониев, в Македония и Доброджа е в реда на нещата. Но сега е борбата между великите сили в която борба България е десетото колело. Даже фреда на нещата е да се обединят Сърбия и България и Черна гора и ако доброволно не се обединят то насила ще ги накарат. И под думата обединение Разбирайте той, че държавните устройства ще си съществуват, но само няма да има онуи ръмжене между братските народи, което сега понякога изпъква. Нещо повече. Даже в реда на нещата е всичките южни славяни да се обединят в една империя, която ще застига, то се знае, и Солун. Но най-важното е, че когато Христос дойде... Ще настане една велика империя. Четвърти въпрос Как да познаваме дадени проявления от добри или лоши духове са? Този въпрос е много обширен, но най-краткият му отговор е От делата им ще ги познаете. Защото ако един медиум ви пише от името на света Богородица и ви говори от същото име, а от друга страна пиянства и блудства, то такава проява, чрез такъв медиум не може да се приеме, че е от добър дух. После някой медиум вижда триъгълници, Саваот и прочие. Това не са нищо друго, освен астрални картини, видени от него, тук, на физическото поле. А че това са картини, е явно от тази истина, че когато Господ приближава до някого, най-напред ще има сътресение и тогава ще има усещане. Човешките духове могат да се явят и да дават даже масло, но когато ви е благословил един висш дух и вие се подлагате да ви благославя, един човек или човешки дух който е две или три стъпала по-долу, то вие вече губите първото благословение, защото вибрациите, на последния, са далеч по-долни от ония на първия и с това си навличате отговорност. Веднъж благословен човек трябва да се пази да допуска и други духове да довършват работата на Господа, който е дал по-рано своято благословение. Много от духовете вършат тирания, защото като дойдат, все искат да отвлекат някого. Много различни са начините, по които всякой от вас може да стори нещо за Господа, но на никого не е дадено особено правило. Аз искам членовете на веригата да знаят, че при употребяването на някой медиум, вземат ли масло и прочее, то те ще плащат също, както едно време плащаше госпожа Мария Казакова. Но всичките тия работи да не ви плашат, защото те ще дойдат и все-таки ще принесат известна полза. Забележете, че в веригата се дават 12-петъка и ако някой пости повече, той е свободен, но няма да го ползва нищо. Бързането на някой не може да бъде от Бога. При някои от кръжоците дохождат духове, които си налагат волята и те ги слушат, но не знаят какво вършат, защото не знаят законите. А това, което се дава тук, което се преподава на годишната среща на веригата, е по образеца, който Господ е устроил в началото на сътворението на мира и се го преживели хората от памти века. Няма човешко същество, на което, като сме направили добро, да не е признателно. Повидимо може да не е признателно, но в душата си дълбоко не може да не е признателно. Този, който търси косурите на хората, и той сам не е много на келепир. Неговото идване при теб е като някое дошло на воднение. Та за това Ти се отстрани, та да те не завлече. От един метър по-близо не се приближавайте един други го, защото иначе се размешват вашите аури. Та започвате да се нервирате. И когато виждате, че вашите вибрации не са като на някого си и не мислите еднакво, тогава се подигнете над него и тутък си ще се измени настроението ви. С други думи, да сте готови да правите себе отричане. Например, един човек по улицата върви без никаква причина ви накаля. Бива ли в този случай и ти да го накаляш? Не е ли по-добре да си заминеш и да се самоочистиш от колта? Много такива предизвикателни случаи да знаете. Че се изпитва вашето търпение, и според каквото сте сторили, ще се отбележи и балът на вашето търпение. Членовете на виригата в много отношения сме взискателни и честолюбиви, и това е, което ни пречи. Най-мъчното нещо е да се научим, как да живеем. Пети въпрос каква работа трябва да заловя, която да ме не спъва духовно? На той въпрос ще се каже той, че каквато е работа да се заловиш е по-добре, отколкото да стоиш празен. Най-добре е да заловиш работа, която е по сърцето ти и която ти е приятно да вършиш. Всичките работи са добри, за който добре ги извършва. Но има духове, които се занимават с работите на човеците, човек, като се обръща към Бога, той ще ги прати и така ще се оправят работите му. В небето има специалисти за всичките работи и няма работа, която духовете в небето да не могат да оправят. Шести въпрос Ще оздравея ли окото ми и какво да правя да стане изцерението? Ще стане ли консул в Америка и добро ли ще бъде за мен? Този въпрос е въпрос на господин Граблашев. На първата част отговорът е да започнеш, казва духът, постоянно да мислиш, че окото е нормално и да престанеш да се съмняваш, че в окото има нещо. Освен това да започнеш да направляваш над себе си зелената и синята краска и то веднъж в седмицата, а именно в петък, след като си направил упражненията. И това ти се дава за една година. Та ще се види, какви резултати ще се добият. Това така се дава. Защото окото ви не е болно. Ако беше болно, щеше да ви се даде да се отправя портокалената краска. Никаква операция не бива да се прави на окото. Пак ще се каже, то е здраво. Но само има някои вещества в него, да трябва да се очистят. На втората част на въпроса на господин Граблашев, духът казва, че за тази година няма условия. Седми въпрос Ще оздравея ли ръката ми? На Тодор Стоименов по този въпрос се казва да насочва... Портокалената краска върху ръката си. Осми въпрос. Какъв съм бил? Какъв съм сега? Какъв ще бъда? Този въпрос носи подпис и в Тачев. Сега си един човек, който изкупва миналото, а в бъдеще ще бъдеш човек, който изправя своето минало. В миналото си бил просто един престъпник, преди три прераждания си бил в Мала Азия между турците, займал си длъжност като турски чиновник чрез което положение си правил пакости на християните. Бил си близо някъде до Ярусалим, именно в град Яфа. А сега си вече със съзнание човек, който е познал своите грешки, в бъдеще те очаква добро. Но само ако така вървиш. По-нататък по разни устни въпроси господин Данов отговори. При заробването на България, членовете на веригата са вземали участие. Вие всички сте виновни за падането на българското царство, и понеже сега трябва да изправите грешките си, то сега се подлагате на изпит при благоприятни условия, за да може да помогнете на България. В минало време при падането на България сте били боляри. И каквили незолуми сте правили. На всеки го миналото му е интересно, и можем нареди да всякой да види своето минало. Но няма благоприятни условия тази година. А идущата година, ако се създадат условия, тогава ще направим опит. Сар Борис Български е сега на физическото поле, в България. Всичките онези хора, с които сте имали тесни връзки, ще ги познаете, щом се дигне тази завеса, която затуля работите. В мнозина от вас има възможност да се развие ясновидството, но трябва да се концентрирате. И само тогава ще виждате. На тези, които имат условия, аз ще им кажа лично. Аз ви бях дал правила, да развиете ясновидството. Па и сега, колко правила ви са дадени, но нищо не сте спазили? Има общо правило за ясновидството, но има и правила, които трябва да бъдат спазвани от всеки го за себе си. Да, интересен е астралният мир и добре ще бъде, ако някои от вас могат да отиват и пак да се връщат. Господин Дънов спря говора и написа върху 29-та книжка словото за отсъстващия член на веригата господин и точка стойчев. Избрани от господин Дънов, 14 души се изпратиха в ултара. Та да се молиха за подобрение положението на господин Д. Голов и дома му. А след това влязохме всички в ултара. Та там в присъствието и ръководството на господин Дънов се молихме по поотделно за всички членове на веригата, поотделно и поименно за домовете и приятелите им, после за целия народ, духовенството, цялото славянство и за всичкото целокупно човечество. Най-сетне изпяхме, видехом свет истинни и свят, свят, свят Господ Саваот. И насядахме по местата си в заседателния салон. Веднага след изпяването на песните господин Дънов съобщи за присъствието на духовете на починалите наши единомисленици и приятели, доктор Г. Миркович и Мария Казакова, подир, което добави. Поздравяват ви и казват... Ние се радваме в делото, което Господ ръководи на земята, защото животът е както на небето, така и на земята, и най-голямата ни радост е да се изпълни Неговата воля. В небето става приготовление и скоро земята ще бъде посетена от жителите на духовния свят, които искат да изпълнят волята Божия на земята. Ние се радваме, — казват те още, — че веригата е нараснала и че има толкова присъстващи. Ние се радваме, че семето, което посяхме сега, възраства. Нашите поздрави на двама ни към вас, Бог да ви благослови във всичките ви желания, намерения и усилия. Ние през цялата година сме работили заедно с вас за делото. В България сега има много неприятности, но тия неприятности Бог ще изглади. Ще има няколко държавни мъже да се вземат от земята, защото е потребно изкупление. М. Георгиев моля да ми каже, доктора, защо първата година ми говори много, а сега нищо не ми казва. На този въпрос доктор Миркович отговори. Върви и издръж до край изпита си. М. Георгиев А госпожа Казакова какво ще ми каже? Ти си? Който можеш да носиш? Дядо П. Тихчев Сестра Мария Можеш ли да кажеш нещо за мен? Аз ти обещах да ти помагам материално, но сега, както виждаш, не съм на физическото поле, но пак ще ти съдействам. Т. Стоименов Господин докторе още колко години ще съм тук? Като си свършиш работата. А можеш да я свършиш и в 10, и в 25 години. Аз ще те посещавам, Сегистогис, и ще те опътвам да работиш. Т. Бачваров. Одобрява ли доктора плана? за списание виделина. Ще имате материални спънки. Планът е добър, но материално се спъва. Но да се не обесърчаваш от духовете, не оставяй да те обесърчават духовете. И дойнов Явявала ли се госпожа Казакова тази година някъде и колко пъти? Явявала съм се на три места. При госпожа Елена Тодорова, госпожа Маркова и прочее. Но жалко е, че между вас съществуват същите разпри, както когато аз бях жива. Невероятно ми е, че госпожа Величка е тук. Сега ще работиш за мен. В. Граблашев А не желая ли доктор Миркович да каже нещо и на мен? Радвам се, че ти поддържаш каузата, която аз съм поддържал, и за усилията, които правиш. Поздравявам ви! И да се не боиш! Аз ще ви съдействам в работата. Българите мъчно стават спиритисти. К. Иларионов Доволна ли е госпожа Казакова от направлението, което се дава на възпитанието на Марийка? По-добро от това не може да бъде. Господин Дънов Госпожа Казакова е посетила и Тодор Стоименов миналата неделя на 15-го. Т. Стоименов Госпожа Казакова, има ли да кажеш нещо и на мен? Да се не жениш. А. Бойнов. Нещо за България, госпожа Казакова. Много мътна вода ще изтече от България още, докато се оправи работата. Ами госпожа Бойнова и госпожа Дойнова навикнаха ли да ме обичат? Госпожа Бойнова и госпожа Дойнова отговориха. Да. Любовта изправя много грешки. Сега да се обичате и да се не карате а с Стефана да оправите недоразуменията, които имате. На Стефанка Дойнова пожелавам учителстване и добра сполука. Доктора каза на Тъбачваров, че е срещнал баща му и майка му, и че са били добре. Васил Озунов С какво се занимават сега доктора и госпожа Казакова? Госпожа Казакова поздравява Еленка Иларионова и пита, получила ли е нейното наследство. Е, Иларионова, благодаря, моля да ми съдейства. Госпожа Казакова ти казва Еленке, че това, което ти мислиш да вършиш, ако го вършиш, с вяра ще успееш, а от мисълта да клати столовете на Иларионов. След като премине, се отказва, защото няма възможност, липсват условия. Ако подобно нещо е обещала, то е защото е била на физическото поле. За материализация е готова, стига да има условия, сходни с нейните вибрации. Но такъв подходящ медиум аз не зная. В пространството има много препятстващи духове. Те не мога да върша тази работа. Работа ми е, добавя Казакова, да внушавам добри мисли на всеки го от вас. Това е много мъчна работа, защото много пъти, когато ви шепна на ухото, вие ме не слушате. А пък тук аз сега си върша стария занаят, да скалувам, защото това ми е при сърце. На въпроса на В. Греблашев, отговори ‒ тук има и съдилища, следователно има нужда и от адвокати, само че държат добри адвокати, а лошите ги отстраняват. На въпроса на Бойнов госпожа Казакова отговори ‒ няма нужда да се явявам често ‒ а на въпроса от Дъголов госпожа Казакова каза ‒ да не бъдеш малодушен като мен, когато бях на земята. За всеки го, Димитре, малодушието не е. Види се, ти искаш чурбица, но съжалявам, че не мога да ви я сготвя, защото има друго тук. Но ти, Димитре, не се бой, работите ти тази година ще се оправят. На въпроса от П. Бачварова госпожа Казакова отговори. Да, помняте, че исках да ти ставам кръсница. Дребните работи в живота, това са сенките, които са също потребни. Моделото ще има успех в България. П. Бачварова пита М. Казакова по същия начин ли се разсъждава на небето за Божията работа, както разсъждаваше ти, когато беше на земята? Моите възгледи са сега малко по-определени. голов към доктор Миркович Още една дума, докторе. Хайде и тази година да не мина на сухо. Съжалявам че нямам валчести. Тогава щях да бъда повече приятен. Ами ти, антиката, държиш ли я? Да, портрета ти даже държа и в книжарницата стои право над мен. Виждаш ли го там? Мнозинате го приличават на Евлоги Георгиев. Само, че не съм толкова богат, колкото него. Благодаря за чувствата, които храните към мен, и за това ще ви се отплатя. В. Блашев. Сега ли зная доктора повече или когато беше на земята? Сега каквото зная, зная го по-добре. Светът е вода, която не стои на едно място. Във Ватева пита госпожа Казакова. — Виждала ли си сестра ми? — Да, виждам твоята сестра, но тя е с тежка карма. Тъсто именно впита доктор Миркович. — Дойде ли моето време, да си се прибера, докторе? Не е още готово мястото ти тук. И щом, като го приготвят, ще те повикат. Най-после, какво ще прави Пеню тук без теб? Ами че, ако повикат теб, ще повикат и Пеню. Ти, Тодоре, за да заминеш, трябва да имаш билет. А ти не можеш да си купиш билета и за това трябва да чакаш. Да ти каже ли, Тодоре? Ако живееш естествено на земята, трябва ти още 25 години, за да дойдеш тук. Т. Стоименов. Ей, че много бе, господин докторе. 5, 6, 10, разбирам, но 25. Е, тогава, ако искаш по-рано, то трябва да се самоубиеш. Но ти, Тодоре, да ти кажа, играеш на въже. Шегаджия си, много си шегаджия, ти искаш да заминеш по-рано, да можеш да се въплатиш и да можеш да си изцериш ръката. Тази е причината, поради която искаш да умреш. Ако ти беше ръката на мястото, ти нямаше да желаеш да дойдеш. Аз не съм виновен, че ти не си дошъл с всичките си припаси, но гимнастиките... Които ти дадоха сега, ако ги правиш, ще ти помогнат. К. Иларионов Има ли да каже нещо за мен госпожа Казакова? Какво желаеш да ти кажа? К. Иларионов Каквото тя желае, това нека ми каже. Тогава отвори си Библията и ще намериш моя отговор. К. Иларионов Отвори на два пъти Библията И прочете това, което му се падна. Т. Бачваров Госпожа Казакова каза, че се е явила на три места, като определи само двете места. Где е третото място, гдето се е явявала? Третото място, гдето се явих... Той е именно тук. Тъбъч Чваров. А доктора няма ли да каже нещо за списанието? Доктор обещава да работи за списанието. Има си и свой план, който ще съобщи отпосле. Аз не искам да бъде списанието ми, вече товар за вас и ще ви освободя от него. По диргорния разговор господин Дънов съобщи, че духовете на доктор Миркович и Мъка Закова се заминаха, а след това добави. Още преди 6 години се показваше България в едно видение, като една каруца, в която са впрегнати 6 бели коня. От това се разбира, че няма да има война, но после е и казано, че България, ако си отстрани от пътя, в който е поставена, ще претърпи наказание. За една война между България и Турция ще зависи от другите велики сили, които само ако се сритат, може да последва война между България и Турция. Сега, какви трябва да бъдат вашите отношения в България? Винаги трябва да обмисляте постъпките си, ако се мешате в политически работи. Трябва да обмислите дали можете да бъдете полезни. Защото ако се включвате в политическа партия само за облага, тогава да знаете, че се поставяте на плъзгава почва за вашето развитие. Ето защо желателно е, когато някой от вас иска да вземе стъпка в политическо отношение, да се отнесе до приятелите на веригата. Тримата ръководещи духове. Тогава ще имате по-малко мъчнотии. Работите ще се уреждат. И ще имаме по-обширна деятелност. И като се подобри положението на България, знаете, че едновременно се подобрява и вашето положение. Войната не бива да става сега, защото ако една война стане сега, то тогава ще бъде спънка за България. Има наистина случаи, когато войната е наложителна, но то е, когато народът се е сплул. Обаче тъкмо сега, в настоящия случай, няма такава причина за война. Годината 1914 представлява един етап, промяна. След това ще настъпи у хората съзнанието, ще се усети брожението за по-добър и свят живот. Например, ще се усети желание да се дойде вече до разоръжаване, защото, като се усъвършенстват балоните, ще започнат хората да унищожават градовете си, тъмнозинството, милитаристи, ще се принудят да пасуват. За реда на нещата през годината господин Дънов каза Най-първо за четивото Ще вземете цялото Евангелие от Матея, цялото Евангелие от Лука. Цялото евангелие от Йоанна, цялото първо послание към Коринтианом, цялото битие, цялата първа книга на царете. И цяло този прочит се състои от 170 глави, от които 104 глави ще употребите изключително за 52-та петъка в годината. Тоест, по две глави всеки петък. Като ще разпределите тъй, щото четивото за всеки петък да е по възможност от новия завет. И колкото глави не достигат за четиво от новия завет в петъците, ще вземете от вехтия завет. А останалите 66 глави са за всички от вехтия завет. Тях ще употребявате по една за всякоя свята неделя, и по една в разните други православни, господни празници наред. Както упражненията, които ви се дадоха, така и четивата ще започнете от първия петък на септември текущата година. За пост остава пак четвъртият петък. И постът тази година ще бъде така. Ще запоствате точно в 8 часа в четвъртък. А ще отговявате в 8.30 часа в петък. В петъка ще следват... Опасванията от онези, на които са дадени, но ще ги опасват след като мине петъкът в събота между 3 и 5 часа за ранта, когато ще се молят и направят четивата. Колкото за упражненията, кога именно да ги правите, ви се казва и обясни, след като днес ви се дадоха. Същото се подчертава сега. Само се добавя и туй, че като следвате редовно тия упражнения, да знаете, че в петък с тях ще пъдите дявола из тялото, а в събота, като ставате да се молите заран между 3 и 5 часа, ще пъдите с това дявола из душата. Предметите за размишление и тези, върху които трябва да се молите през... Заповяданите 12 петъка са следните: Първите 6 петъка ще употребите изключително за усилване на веригата и за всичките тия, които са свързани с нея, за тяхното укрепване. Седмият петък ще бъде за духовното възраждане на България. Осмият петък ще бъде за плодородието на България. Деветият петък за умственото и духовното Единично развитие на членовете на веригата, като се споменават и техните имена при молитвата върху този предмет. Десетият За подобрението на всичките народи в Европа в духовно и политическо отношение. Единайстия Ще посветите, да ви научи Господ, как да мълчите. Дванайстия петък За обединението на славяните и за идването на Царството Божие между тях. Най-сетне всичките станахме прави около масата в колело, хванахме четирите ленти, жълтата, синята, портокалената и розовата, и след като се молихме с добрата молитва, поддържахме лентите с мълчание за минута, когато духът даде следното благословение за всички. Ако ми любите... Ще опазите закона и аз ще умоля отца да ви даде утешител. В 9 часа вечерта, с изключение на господин Граблашев и господин Итачев, които поради сказката, която първият даваше в града, отсъстваха, всички други се събрахме на молитва в алтара и като се молихме, най-накрая господин Дънов възгласи. Господ ще изпълни своето обещание ‒ идете си с миром.